I 1939, da verden bliver angrebet af kæmpe robotter, sendt af den gale videnskabsmand Dr. Totenkopf, er der kun én mand, der kan rede den. Sky Captain, der går under det borgerlige navn Joseph Sullivan, eller bare jo blandt venner, Med sin ekskæreste, den ultraambitiøse reporter Polly Perkins, drager han i sit trofaste Spitfire-fly ud gennem land, vand og selvfølgelig i luften i jagten for at stoppe det onde alt sammen går til live igennem så ufattelig meget bluescreen, at selv Star Wars, at selv The Star Wars Prequels bliver en lille smule misundelig. <coughs> Vi har til dag set Sky Captain and The World of Tomorrow. Hey, let's see we watch a little TV. What is this crap? To be honest, we, we, we don't know what the hell this crap is. What about that thing? We don't know what that thing is, sir. Actually, we really don't know what any of them are. All right, kid. You better be right about this. What's your plan? To boldly go where no man has gone before. All right. Let's do this. <laughs> Velkommen til Fimus Obscurus, afsnit 3, programmet, hvor vi lige øh, dykker ned i filmverdens glemmekasse og lige hiver hånden op igen og ser, om vi har fået fat i noget, der er godt eller skidt. Og med mig som altid, så har jeg mine to medværter. På min ene side har jeg Alex øh, Mario Moreno. Uh, jeg plejer jeg en øl at have det øl jeg, jeg... Ja, jeg har faktisk på, at du sådan bare skulle indsætte den i post. <hællet> Okay, det kunne jeg uh, yes. <laughs> Og på den anden side har uh, jeg Rone. <laughs> Hello. Vil du, du sagt, hvem du er? Det hørte jeg ikke. Nå, no, nej, mit navn er selvfølgelig Christian Pedersen. <laughs> ja. Og vi har til i dag set en film, og det er Alex, der har valgt den film. Det er mig, der har valgt den. By, by popular domain. <laughs> By popular <domain. laughs> med, med lidt pres. Ja. Sky Captain uh, and the World of Tomorrow. Mm -hmm. Ja, tak. Fra det, 2004. Vi, 2004, præcis. I mm -hmm. stod en død, der hedder Carrie Conran, mm -hmm. som vi alle sammen kender. Ja, absolut. absolut. Ej, vi kender ham ikke. Der er ikke nogen, der kender ham, fordi det er den eneste film, man har lavet. Han har ikke lavet noget siden, han jeg ikke lavet noget før. Nej. Og det er en lille sjov historie. Jeg ved om vi skal starte med den, eller om vi bare skal beskrive, hvad den handler om. Nej, jeg har lige to ting, jeg hurtigt gerne vil ind på først. Øh, den ene er, øh, og det er en ting, jeg faktisk lige alligevel have tjekket op på, inden men nu øh, kommer jeg med den som et bold statement alligevel. Det er, fordi der er en executive producer, der har efternavnet De Laurentiis Okay. på den her. Og De Laurentiis er en, som vi er stødt på, ikke lige i programmet her endnu, vi kommer til ham. Øhm, eller, jeg tror, det er brugeren til ham. Her. Det er en familie, de, som er sådan et lidt, lidt dynasti i Hollywood. Hollywood? Jeg ved ikke, hvad fanden ja. det der var. <laughs> Hollywood. <laughs> det er de der Som vi, der <laughs> som vi ude i vestsiden. <laughs> ja. Men som, hvad den hedder, står bag en hel masse ting. Det er blandt andet den familie, der har rettighederne til uh, Signals of the Lambs. Oh. Øh, på, øh, hvad den hedder, bøgerne. Okay. Øh, derudover har de også rettighederne til Flash Gordon. Now that's nice. Øh, og bold statement er, at de også har til Dune. Det er meget bold, jeg øh, ved ikke. Øh, men, men de er en familie, som man sådan ret ofte ser, i hvert fald i sådan de der 70'er, 80'er og 90'er film, hvor deres navn dukker altid sådan lidt op som sådan executive producers. Okay. Så det er jeg mærke til at starte med. Og så ting nummer to. Jeg kan huske den her film. Jeg har ikke, ikke tækket særlig meget op på baggrunden af den, men jeg, og jeg vil gerne tjekke op på baggrunden. af det her, men det kunne jeg ikke, fordi det er slet af nogle gange en del ting. Men jeg kan huske, at der var en langt fucking lang segment om den her film i troldespejlet. Der det noget, tror jeg gerne. Det tror jeg, jeg tror jeg faktisk, jeg kan huske. Ja, ikke? Ja. Øh, hvor de sådan, det var en af de der, Jeg de havde nogle gange, hvor de gik sådan virkelig meget in depth mellem mm -hmm. film. Det her var en af dem. Men, okay. men det var også, fordi den havde egentlig sådan, på trods af, at den aldrig sådan blev en sønderlig stor økonomisk succes, <coughs> så, så mener jeg faktisk, at den havde ret meget omtale, i hvert fald her i Danmark. Ja. Og ja. havde meget omtale øh, ja. internationalt. Ja, og jeg ændrer også lige ind på scope.dk og lige må have der nogle øh, nogle brugeranmeldelser. Ja. Uh, hvor der faktisk er en del af dem. Ja. Altså, det er jo en, en, altså, er jo en, en relativt stor film. Jamen, hvad, yeah. altså, det var jo ikke det var jo sådan relativt underforstået at det var sådan tanken at det skulle blive du ved den første i en serie af Sky Captain film. Nej. Jeg ved godt at det ikke er i eh øh, Nej, men, men at, at, altså den var jo sådan der, okay. et, hvad hedder det, episodisk ting, altså den, den kunne sagtens bare have været i en okay. i en række af... Det har jeg, det har jeg også forklaring ja. Ja, ja, ja. Uh, Men det, det er faktisk fra instruktørens side, ikke fra produktionens side. No, det, okay. det, I, I think I know that. Okay. Men ja, der os ellen komme ind på det senere. Ja, men okay. uh, take it away. Men take det. it away. Uh, the World and the World of Tomorrow er baseret på en kortfilm, en teaser-trailer, som har af Kevin Conrad lavet på en... Mac fra 1989. What? Også, oh. Ja, virkelig gammel Mac, hvor han kørte Final Pro 1 eller sådan noget på den. Et eller andet mega gammel program, hvor han har lavet en teaser trailer, som faktisk er de første seks eller syv minutter af filmen og det, det er en til en ah. den samme. Man, og, og så bare gjort pænere her, eller hvad? Ja. Ej, hvor griner han. Altså, det er, de er nok retaket det hele, men det er, altså en til en, det næsten det, præcis det samme. Altså, øh, også med Hindenburg 3, der lander. det hele. Ej, altså, de første 26 minutter. Fuck nice. Æ, ja, teaser-traileren slutter, mm. når Sky Captain kommer. <laughs> Jeg, hvor fedt. Ja. Yeah. Det giver næsten noget mening, ligesom ja, ja. at han bliver introduceret her, ikke? Ja. Koning Sky Captain, Calling Sky Captain. Og så dukker han ligesom bare op. Præcis. Men han begyndte Carrie, den kære Carrie Conran, og han begyndte at lave den her allerede i 94 og så har han bare kørt på den sammen med hans bror, Kevin, ja. i sådan her... Ja, måske ti 10 år. Han, han mm. arbejdede på den i et, et sted mellem 4-7 år. Ja, okay. øh, begge to. Og så fik jeg den lavet, og så øh, fik de den ud til en, en af brorne, Kevins kones veninde, som var en producer. Okay. Som så anbefalede dem at vise den til John Abnett. Som er ham, der står som hovedproduceren bag den. Som er ham, der står som hovedproduceren, som så har right. sat alt muligt i gang. Ikke? Okay. Og det var egentlig deres vision bare at lave sådan en lille 3 millioners sådan mindre film med ingen no-name skuespillere. Uh... Og det var nemlig der, hvor han tænkte, at det var at det skulle være forskellige dele, sådan en syvdelt serial. Mm. Fordi han baserer det hele på de her tegneserie yep. og pulp-ting fra The B -film. Ja. og The original B-film. Ja. Altså B-rail, ikke B-film. Ja, ja, og meget, meget af, hvad det hedder, filmen er også uh, inspireret af superman Mechanical uh, Menace, eller sådan noget. Ja, yeah, yeah. det, det uh, kunne jeg godt se. Det der robotter specielt, som haver New York. De, de er direkte taget derfra. Ja, altså. og, og derudover også bare sådan hele æstetikken fra... Ja. Øh, øh, hvad er, det, er det fra 30'erne, den superman-tegneserie fra? Ja, Superman men ja. det, det er jo Art Deco-stilen, der bare er fuldstændig ja. gennemgående i den her. Ja, og, og bare hele æstetikken altså, hele er jo Raygun Noir... Af, Diesel, dieselpunk, hedder det. Dieselpunk, fandang. Ja. Ja, okay, fordi jeg overvejede min intro at skrive Steampunk, men det er det nemlig ikke. Er det Dieselpunk? Ja, men det, det er one of, man, one of two, fordi uh, for for ah. for, uh, ja, det er enten Dieselpunk på grund af The Spitfire, eller så er det Ray Gun, fordi det er pew Lasers. Jamen det er ikke der, hvor det er sådan et yeah, oh. kat diesel uh, Dieselpulp. Diesel <laughs> <laughs> men man, det, er, men det, er en, det er en straight up homage til hele den der konceptet uh, af uh, uh, uh, The B-Roll. Altså af de film der altid er kørt før hovedfilmen øh, i biografen. Den film som øh, star, både star Wars og Indiana Jones også er baseret på for den slags skyld. Ja. Men for ja. Star Wars og Indiana Jones er lidt mere, skal vi sige, en kærlighedserklæring til dem, så det her det er straight op den, altså den vis, det visuelle de er bygget på. Ja. ja. Øh, det er det. Og det er også derfor de har kørt øh, næsten altså hele filmen i blue screen, øh, udover en, der er kun er et fuldt sæt og det er de, filmet bagefter i en B-roll, som er med Polly Perkins, hvor hun er inde og snakke med sin editor. <laughs> det kontor? Ja. Yeah. Det virker som et mærkeligt valg til at ja, lave det er, så fordi en det, scene. det er fordi det er, hvad hedder, jeg tror det er... Reshoot. reshoot. Ah, ja. oh, fucking right, okay. Jeg har, det er lidt lige meget om Den kommer nu, eller den kommer senere, når vi når der til. Men jeg har nu tænnet på et tidspunkt, at det er imponerende, at selv de skabe, som de åbner, i filmen ligner CGI, og det er også på trods af, at det, det er umuligt kan være CGI skaber skab, ja. de sådan åbner. Men, men hele filmen får den her glød. Ja, det bliver, helt, det bliver meget tegneserieagtigt, samtidig med at det er sådan, sådan lidt off med de mennesker. ikke. Ja. Uh, specielt når man ser den nu, 14 år jo, efter. Jo, jo, klart. Eller 15 år efter. Det nu. Ja, 15. Jeg, jeg vil sige så meget. Jeg var inde at se den i biografen i 2004. Nej. Mm. Og jeg var fuldstændig blown away. Altså, jeg, jeg var, det var noget, der aldrig var blevet sagt fra starten af. Åh, oh, det er lidt mærkeligt, at det hele sammen er på en computer og sådan noget. Det tror jeg også, de nævner i, øh, hvad hedder det, Trollsbergfrazen. Men for, okay, det her stadig stadigvæk, det er post-ringende, så jeg But it looked good back then. Altså bevares, yeah. det var på en stor skærm med betydeligt bedre opløsning og sådan noget. Men, men stadigvæk, it, it, it was kind of impressive back then. Også fordi jeg var bevidst omkring, hvad for en stil de gik efter. Ja. Er, det bare lige, er det her en de film, vi kommer til, hvor vi smæder runde barndom? om? <laughs> det finder oh, vi ud. Uh, <laughs> <try> det <laughs> Men det er en af de allerførste film, der er næsten udelukkende lavet på green screen. Sammen med Immortal, som er en fransk-engelsk produktion. Åh, oh, den, den skal vi så meget se. Fucking syret den, den har jeg også på DVD. Den er Fucking... Altså lige nu, lige lige nu der tænker talen. jeg bare øh, den der pseudo-sequel til uh, 300 uh, Nå, slash Clash of Titans uh, Immortals. Nej, den er også fed. Den kan jeg også kommer bagefter. Ja, uh, yeah, yeah, I know. Yeah. I know. Men ja, så I Immortal, Cass Hearn, som er en af den japansk live action, og øh, Sin City er, er dem, der kommer ja. umiddelbart Gud, ja, kommer efter. efter. ja, Sin City kommer året efter. Jeg, jeg ja. tænkte faktisk lidt på Sin City, fordi Sin gør rigtig meget det samme. Selvfølgelig kører Sin meget mere efter tegneserie-æstetikken, ja. men, men på en eller anden måde, det tror jeg godt, vi allerede kan blive en om nu, på en eller anden måde så opnår Sin lidt bedre sit mål det ved jeg ikke det er bare måske subjektiv men tænker, målet er mere tydeligt altså mm. ensrettet yeah. på en eller anden måde ja og sen de har også fordelen af at, at køre hele den her noir estetik ja. som hvor de kan skjule rigtig mange ting i mørket så de altså, så hvis de har altså, et et set med bluescreen i baggrunden mm. er det er fint så kan de altså, bare lave det mørkt og så er det sådan, ja. så passer den deres æstetik, hvor her men er det, det lidt mere showy det ligner næsten og det ved jeg ikke det ligner næsten er det på altså at det er blevet at farven er lagt på i post eller sådan et eller andet. Ja, det, at det er ikke så meget muted, men er det er sort-hvid, og så har farven blevet lagt på bagefter. Det tror jeg, måske, jeg tror måske, de har fucket lidt med det. Øh, ja, på en eller anden måde. Fordi, de, fordi hele filmen er i sepia toner ikke? Ja, fuldstændig. Og øh, har den her følelse af at være i sort-hvid, men samtidig er den ikke. Altså, med, Den med har sådan en mærkelig blanding. Ja, med enkelte undtagelser. Jeg tror lige sådan hen imod slutningen, hvor der er det der store whites øh, view af. Ja, der, der, af er der er ret mange farver i, men ellers, ja, så er den ret. Øh, Be beige Ja, det er den. Men det også passer ned i det der 30-40 mm, ikke? Øh, skal vi lige snakke om, hvem der er med i den her film? Ja, det skal vi Lige to sekunder Det er fordi, jeg har, jeg har taget DVD'en med uh -uh. Og det er fordi, <coughs> her på coveret til DVD I hvert fald den danske udgave Der er der tre mennesker, der uh -huh. er øh, i midten Jude Law Øh, som Where spiller the, the Titular The Titular Sky Captain mm -hmm. til hans højre der står øh, Pony Perkins spillet af Gwyneth Paltrow og til hans venstre der står Angelina Jolie Når man kigger på den her forside så går man ud fra det her det er en trio som er sammen gennem hele filmen som er awesome og hjælper hinanden <laughs> ja. den svenske jo nej sorry den norske øh, gennemgang af filmen den danske bare du ikke er nogen gennemgang af film de nævner bare hvad den hedder, tre anmeldelser, hvilket er der meget ja, okay. Den norske beskriver også, altså sådan siger Sky Captain med hjælp fra reporteren Polly Perkins og Frankie Cook og Gina John Lee. Mm. Not strictly speaking wrong, <laughs> <laughs> but it kind of is. Måske en lille smule, <laughs> Altså, I lige kommer lige at komme først med en time ind i den her film, og er med i 20 minutter. Ja, ja. Jeg, jeg læste også, at det tog hende... Tre dage. Tre dage, ja. Tre dage af indspillet hende senere. Ja. Men altså, det er altså at sige, at hele filmen tog 27 dage. What? Wow. Ja. ja, okay. Selvfølgelig, fordi alt det andet bare er lavet i bagefter. Klar. Alt er lavet på post, ja. Alt er ja. på Blue screen. Det kan redde sig... Carry Conran brugte rigtig meget energi på sådan pre-production. Og Carry Conran det er altså brøren særlig. Nej, Nej, det er hovedet, det er instruktøren. Kevin hed Kevin, Kevin. Right. Kevin. Ja. Ah, han er en han havde kostumedesignere og et eller andet. Fældig. Ja, Det går han sgu meget godt, han synes Ja, det gør han sgu meget godt, ja, han yeah, det også, Jeg tror også, jeg tror, det er, at han har lidt mere end kostumedesignere. Det tror jeg også. Probably. De har nok været homies, hele vejen igen. Brødre. Hallo. Ja. <laughs> Alle brødre, ikke venner. <laughs> Slap lige af. much jeg ved ikke, om vi først, skal, vi skal bare hoppe afsted. Jeg, jeg ved ikke, om du er altså, hvis du ikke har mere? Jeg har faktisk ikke så meget mere, der er ikke så meget mere at sige. Altså, det er no, jo nice en... pre-production. To, to nødder, der... Så, okay, så bare lige sådan, for få det slået fast, fordi, jeg, jeg, det forstod jeg ikke, det. Ja, det var nemlig også en afsted, at han kun havde lavet, basically en ting. Ja. Så han møder bare op ved en eller anden producer og siger, jo, yeah. <laughs> Jeg tror næsten, produceren kommer hjem til ham Og så viser han ham den der trailer Og så snakker de bare evigt lang tid ja, fordi fordi han, han, får han får simpelthen bare sweetsocket sig Fuldstændig lave nej, en nej, feature nej, nej, nej, nej, nej. De nej. har delt en sweet casserole først Og går lige ind i arbejdsfærdelsen Nu skulle du lige se det, jeg lige har lavet en lille video I miss Con Kerry Conran er en Øbergenert person, der ikke kan fornyere noget <laughs> wow. Eller ikke, ikke kan fornyere med, Han er ikke særlig god til at uh, snakke talk talk. Så det er bare John Avenue, der er kommet ind og set den her teaser Og tænkt This is gold og så har han gået med på den. Mm. Og så er det ham, der har kørt den op til det, den er blevet. Right. Oh, uh, by the way, det kommer til at have nogen indflydelse overhovedet, men Jude Law står jo også krediteret som stivser på den her film. Gud gør det. Ja, det er rigtigt. Uh, men, uh, og uh, Så han hoppede på og synes det var en mega nice idé, så snart ja. bare så den her teaser-trailer. Hans far er også prioriteret. Han, ja. en en ja. ja, ja. han spiller en af rollerne. Ej, hvor griner han. spiller ikke den første, man ser, fordi det er ham, der kommer af Hindenburg. Ja, det, det han er, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad nogen af de ved. Oh, ved jeg Hindenburg. har noteret ja. nogle af og... navnet ned. Ja, ikke? Det er ja. ikke Vargas, for Vargas han... der ja, det kommer one. vi til. tror jeg, den første er, og så er der Jennings. Ja, og Gwyneth Paltrow gik også på med en indie-løn. Hun tog imod en indie-løn, fordi hun syntes, det var en god idé. Nå, Altså, det, det er sjovt, det gør, fordi det virker lidt som om... Jeg, kan ikke, jeg skal også sige, det kan man ikke rigtig se på hendes der eller på oh. yeah, det nej, det snakker det vi om, når vi kommer der til. Nej, hun gør det semi. Skal vi, jamen skal vi jump in? Let's get right into the news. Hvad er, siger, uh, drama -alert. hvad er det første, vi ser? Det jeg har er... noteret mig en lækker lille intro ind. Det er The Hindenburg. Der, uh... Jeg er ikke bare The, Hinber The Hin Hindenburg. Hindenburg. 3. 3. <laughs> ja. Tre. Right. Så ved vi, at det er fremtiden. En big ass, uh, hvad er det? Seppliner, ikke det, der hedder? Jo. jo. Ja, som flyver ind og lander Blum. ved uh, Empire State, Empire State, State. Building. Mm. Hvilket er, er historisk. That's what they did. Det, det. kan bare ikke have været praktisk. Undskyld, Nå, det var, men, men, det ja, var, ja, det var jeg... helt basic. Det var, det var, det var, det var faktisk... Okay, nu taler jeg lidt om med røv, men jeg mener faktisk, at det var en af funktionerne, som Empire State Building var designet til. Det var som, som Zeppelin, land, øh, hvad skal man sige, landingsplads. Kreneren. Blipport. At det er derfor, den har den der lidt mærkelige spids. top. Det var for, at okay. der ikke var så meget sådan obstruction, når de, når de lander. Og det må simpelthen også være sådan et andet med, at det bare er nemmere og lande øh, hvad den hedder, ja, ja, der hedder zeppelin og så sådan der ind og ned dem helt ned på jorden og ja. så helt op igen dem ja. og kræve en uh fordi de, de har jo ikke behov for at komme ned for så vidt. andet end en gang hver 10 år når de skal have noget nyt print. Helium eller, helium, <laughs> eller hvad det nu Der er, er, er et lande der. <laughs> er det noget <ikke laughs> <sammen? Er> <laughs> <Brind>, helium. <laughs> men ja, men i hvert fald meget meget flot igen det der art deco 30 stil. Mm. Alting er i brune farver. Så lidt jeg tænker, jeg tænker jeg tænker lidt sådan introen til de gamle Batman tegnefilm. Ja, ja, fra ja, altså Batman the Animated Series, ja, ja, ja. altså 95. Ja. Jeg ved ikke, kan vi kan vi ikke høre lidt af intromusikken, sådan jo, lige uh, så sådan, sådan en baggrund for det, det er skulle egentlig det er faktisk helt igen okay. Det er det pas. Ham, ham der, jeg checked dem jeg også, ham der lavede musikken, i hvert fald i mit første indtryk så var <laughs> Min første indtryk var at det det kunne godt det gættede på at det ikke var, men det kunne godt have været sådan en, en øh, John Williams lidt der underbetalt John Williams der lige var gået ind og har lavet det som et hyggeprojekt eller et yeah. andet. Det, jeg, det var det skal nok ikke fordi han er lige lidt for dyr altså der er også en af temaerne der lugter rigtig meget Jurassic Park præcis jeg ja, tror rigtig meget ja, tak øhm, fordi han er han er, det, det er tydeligvis virkelig inspireret af jeg John, John Williams som selvfølgelig i sig selv er inspireret af overskudet øh, ja. øh, filmtema men øh, Hindenburg lander ja vi ser en, en creepy gammel mand videnskabsmand som giver noget <laughs> til en no, jeg, jeg har sådan taget mig ned, han var creepy til at starte men jeg tænkte han mm. var ond uh, det var han ikke no. øh, det er Volkens altså en tysk videnskabsmand øh, som kalder sig selv Vargas med, tror, han kalder sig Jennings, for lige så meget at aflevere opmærksomheden. Det han, nej. nej, det er ham senere. Det ham ja. senere, der hedder Jennings. Men siger, siger han ikke, at... Øh, nej, han giver noget til sådan en, øh, en bossboy. Ja, ja, ja. Og så siger han til ham en bossboyen her. Du løber ned til Jennings, professor Jennings. Der har du skal hen til. Afleverer du de her to. Og det er sådan to øh, beholdere. Ja. Violence. Ja, ja. Æh, som man jeg ved ikke, og det øh, øh. jeg har beholder, har jeg kaldt Det de kaldte de den i den danske oversættelse, <laughs> eller undertaksterne til, til den right. så det er det, jeg har taget. Right. Nå ja, og så bliver jeg også bare nødt til, at siger, I det mest han taler fint nok øh, tysk, undskyld, men han, den person, der tager imod, det er bare forfærdeligt tysk. Men er det ikke det lidt af mening? At det er det sådan en amerikaner, der snakker tysk derom? Maybe, men det er sådan en, en spøjst ting, at, hvorfor de ikke lige... De har, det er jo ikke, fordi deres øh, castingbudget har været enormt høj i forvejen, de kan de ikke lige have fundet bare en enkelt tysker til at sige det der ord. Right, yeah. ja, Vi øh, hopper ind til Polly Perkins, øh, som modtager en eller anden fucking bog, som er så ligegyldig for alt, hvad der sker i den her film. Hun yeah. modtager en bog om... Mathematik? Ja, øh, Men er det ikke... Mathematical Principles of Modern Philosophy, bog 2. Men er det ikke også kun for, at lave, for det, et eller andet, han kan give til hende, hvor der så kan stå noget i, som hun kan bruge som en... Jo, der er, der, der er en note inde i. Ja. Okay, det gik jeg glemt af. For jeg, tænkte, altså, jeg tænkte, det var så ligegyldigt. <laughs> ja. det, var, Nej, det er ikke bogen i sig selv, det er, det er noten i den. Der, der ligger der, der en note ind der. Ind i bogen, som siger, mød mig her. Ja. Right. Men hvis man giver en bog og, og framer den så meget, så må den altså også betyde sådan et eller andet. Det gør, det meget, et eller andet subtle, ikke? Han er, det er, han er matematiker. Siger, han er matematiker, ja. Ja. Det, vi, det springer vi... <laughs> Perkins? Uh, uh, yeah, yeah, yeah. Basically, ved at få fortalt gennem hende, at der er, uh, hvad den hedder, sex. Skal yes. vi skal vi lige introducere Polly Perkins? Ah oh, right. Jo, er bare, sådan, bare sådan, fordi hun er bare sådan typen på den der, the spunky reporter. Hun er, hun er Louise Lane, hun, hvis hun var ja. i 30'erne. Ja, ja. Hun, hun kæmper i alle slags vejr og altid i høj hale og øh, bare sådan skal, får skal... sin historie for en pris. Yeah. Ja, selvom, altså... For hvilket for, for, for, for, for, for formål? Det kommer vi... Ja. Øh, det vil ikke. <laughs> for... Øh, for uh, Celebrity ja, er Vi kan spørge, at hun er lidt sådan lun på at bare være kendt. Ja. Baby, masser, Pulitzer, et eller andet. Jeg tror bare, hun er en, en klassisk rapporter-type. Ja, ja, ja. Hun er, ja hun er den her arketypiske, ja, meget, meget Old school i hvert fald. 30'erne var ikke en sjov tid at være kvindelig rapporter i. Altså, det. hun kæmper for det. Det er rigtigt, det gør hun. Der er seks videnskabsmænd forsvundet, øh, for at vi vidte gennem hendes artikler. Øh, danger, danger. Og øh, så øh, den får hun netop den der sæddel mod mig Somewhere Som er i biografen Nej Hune Hva? Nej, nej. Okay. <laughs> Hun skal ind og se Hvor uh, er der for os? Øh, her Nå, er en jeg, det. det var faktisk mm. meningen Det skulle være sådan noget, Og jeg synes måtte være jo Ah. Men øh, det havde de ikke. Det kunne de ikke få rettighederne til. Så det fik øh, Wilson, okay. der også i stedet for. Og det, det, det synes jeg virkelig er mærkeligt, fordi der var et par gange, hvor det, sådan, det virkede som om, at det skulle være en message. Der var noget symbolsk. Det, øh, jeg også. Jeg, ja. det, var det var der ikke. Nej, jeg tænkte, men, den overvejede også lidt der sådan. Men, men, men det, det giver også et, et, et sådan lille bitte problem. Gør det ikke det? Fordi hvis det var sådan et de syv små, at det i en biograf, så havde det været for 37 i stedet for. Så havde den af filmen foregået 37, hvor nazismen ikke havde været, sådan, ja. havde været der, men Nej. ikke været sådan, you know... Nå, men det er der en kæmpe er, trussel til USA. Der er nogle problemer in general. 39, correct me if I'm wrong, men der er USA sådan relativt. Øh, hmm. Der har de øje meget på Tyskland, ikke? Jo, der, ja. er, der er nogle problemer her, i tidswise. Men altså det virker også som en, en alternativ virkelighed, ja, hvor, som er, er skottet væk fra hinanden i Så, 1912 eller sådan noget. Right. Ja, Something like et eller andet. Efter Første Verdenskrig, siger. Right. Fordi ja. Japan har invaderet Kina. Okay. Fordi, det får for, vi videre lidt senere, men Skycapt'en har fløjet for de, de amerikanske frivillige ne piloter i yeah. Kina. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Nanjing. Så, så en eller anden grund, så er Nazi Nazitysken nazi eksisterer, for man ser jo rent faktisk det der, hvad hedder det, den uh, fanen... Den der bestemte... Fuglen. Uh, the yeah. Iron Eagle-ting. Yeah, yeah. uh, ser man, hvis nok i den der avis. Ja, tror jeg. Så nazitysken eksisterer, men krigen gør ikke... Ja, der bliver, øhh... bliver ikke rigtig endnu. Jeg nævnt Nej. det særlig meget. Nej. Øh, det giver til gengæld mig et helt andet øh, spørgsmål Det er, er vi enige om de her Nu siger jeg, tre hovedkarakterer Angelina Jolie er en hovedkarakter mm. Men er vi enige om, de holder sig fucking godt Hvis de har været i krig under 1. verdenskrig Og været sådan øh, officerer og sådan noget Åh oh, det, ja. det er 20 år siden på det tidspunkt Og de ligner ja. nogen, der er i midt-20'erne Ja, hvor gammel, fordi, ja, ja, er, hvor gammel er Jude Law på det tidspunkt? Oj han, han, er er, han er 50 nu eller sådan noget eller sådan Ja, han må slutføren. være i midt-30'erne eller sådan noget, ikke? Ja, han, ja, ja. Så han har været i, i Du 12. ved ikke. har han har faktisk det. Men <laughs> ja, det er, det er 25 år, ja, altså, det er fint. Men det, det, igen, det er lidt den der den der anakronistiske Paul, tilgang. Ja, yeah. det er sådan he, like time is not really so much of a thing. I Nej, know. og yeah. han skal bare ligne en kendt dude uanset om han er 25 <laughs> eller 50. Yeah. Ja. præcis. Uh, Polly Perkins, hun uh, ankommer til Nå nej, undskyld. Sorry, jeg jeg stop. Der kommer lige noget øh, historien og øh, Japan inviterer Kina kun relativt få år inden det her. Så det kan godt passe sammen, uh, time-wise. Yeah, okay, okay. Det giver lidt bedre mening. Ja, Men det er lige meget, det, in any case. Og det er derfor, by the way, at han har det der øh, ildmund, øh, tiger. tiger mouth foran. Fordi den squadron, I han de fløj, de fløj de for. De på right, und på hans Spitfire-fly, han spitfire fly. der er der sådan en, øh, sådan en af de klassiske malede, påmalede munde med ild og tiger-tease yeah. og sådan noget, som hedder Tiger Mouth, fordi han fløj for den øh, gruppe, der hed The Flying Tigers. Super. Så var en black, black ops covert det er dig, jeg er, klæd, jeg er glad for den her historielæsning. Ja, yeah. yeah. det er i går. Så det, det var bare okay. for at pointere, det, det går rent faktisk. Det er, ikke, det er ikke dem, der har fucket op i tidslinjen. Okay. Det var bare os, der gjorde det lige her. Ja. Vi undskylder mm. til filmen. Jeg undskylder ja. ikke. Det er ikke min skyld. <laughs> møder Jennings i en biograf. Ja, tak. Skal jeg lige pointere, hvem Jennings er? Ja, Walter well, Jennings er en anden... Øh, Nej, jeg er ligeglad med det der er. <laughs> <laughs> På at sige at skuespilleren er no! far. right. Okay. Det var meget sjovt. Det var ja. meget hyggeligt. Fortsæt med det der, der er mere ligegyldigt. <laughs> Walter Jennings, forklarer, at han er i gang med at lave noget nuclear stuff med nogle andre, som han har gjort for mange ja. år han, siden. Han er, by the way, han er den sidste øh, videnskabsmand. Han er den sidste, der mangler at forsvinde fra den gruppe, som, var, som lavede 11. noget uh, Unit 11. Okay. Unit 11, ja. Og hvem uh, er de? Okay. De, lavede, de lavede noget nuclear stuff under Første Verdenskrig. Ja. Uh, andre other things. Among other things. Yeah. Ja. Men nu bliver de taget en efter en af... Ja. Dum dum da Totenkopf. Ja han havde toten kopf. PF. Ja, hoved. Totenkopf. kopf. Kopf. Det betyder krage. Død, død. Ja, Dødning af hoved. Dødning af hoved. Ja, forstået. Okay. Det bare dr. Dødning af hoved. Nej det er yeah. faktisk så bare forstået. Og det er sjovt altså, også. hans ikon. Jeg, jeg gætter på at det er lidt en reference til øh, de toten kopf som er som var en division under øh, SS. Oh. Så jeg sure. Hvad er det officielle navn? Ja, de hed Totenkopf. De havde bogstaveligt talt et lille kranje som deres emblem. Right, der For... har jeg set. Det er sådan et. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah, yeah, okay. De har også det. De sådan image problemer. Mm, <laughs> det er det Der er en der er en sketch, hvor jeg, der er en sketch, de sketch, hvor der sidder to nazi officerer og siger sådan, Hans. Are hey, we Kong the baddies? Og <laughs> <Ja. laughs> så refererer til deres. Hey, Really? Ja, yeah. yeah. yeah. no, yeah, det, det gør de også i Kong men right. det er også sådan en Jeg mener Monty Python har lavet en lignende. Sikkert. Ja, uh, yeah. okay. Men i any case, ja, han har et stort dødning eller de har et stort dødning som, øh, som deres emblem. Tjeningsgiver giver Polly Perkins øh, nogle blueprints til nogle giant ass robotter, der very convenient flyver ind over bøden ja, lige i det samme X. øjeblik. Lige samme ja. moment. Og så ja. ringer Polly Perkins til hendes editor, som har spillet Michael Gaben, men han, han er ligegyelig karakter. Ja, han, han spiller generic øh, editor Ja, yeah, Nummer no, 500. Hun ringer til ham, snakker lidt, og så siger hun They're coming down 5 Avenue uh, 4th Avenue, they're 100 yeah. yards away som er en direkte uh, citat fra uh, War of the Worlds uh, Orson Welles, right. radiodramat oh, right. fra 33. Og, og det er bare for at til, at de går hurtigt at bevæge så hurtigt. Ja, yeah, og det var sådan... Flyers man, man, flying saucers over New York. Men ja, men der er relativt mange sådan nogle referencer yeah. til sådan 30'erne og sådan noget. Ja. Yeah. Yeah. De der ting fra 30'erne. De der, de der, der kommer flere. De der 30'er ting. Og blandt andet i de der uh -huh. nyhedsartikler, som vi har set, som vi lige imens... Ja, yeah, de, de, de bliver brugst som lidt exposition i imellem. Ja, men der er også lige et billede af Godzilla. Right. Jeg, jeg, så, øh, så, jeg ved ikke, om det er det rigtigt, men jeg har lige en lille smule, hvor der, der stod, at man kan se King Kong yeah, i det Ja, det I fandt, fandt jeg ja, det fandt også. det ja, Okay, yeah. okay. Øhm, De her robotter, hvis vi lige hurtigt skal beskrive dem, de ligner altså så meget, øh, hvad skal man sige, klassiske, kæmpe robotter. Lidt ligesom, hvis du sagde The Iron Giant, men det bare er fjerner personligheden. Ja, yeah. yeah. basically. Og gør dem mindre sådan, mobile. Ja. Yeah. Yeah. De tramper sådan lidt fremordsmægt meget firkantet. Mm. Og de er, øh, ja, lånt meget fra sådan de der gamle 30'ere. Det er sådan et generic. Ja. Og så kalder de på Sky Captain, fordi han skal komme og redde dem. calling Sky Captain! calling Sky, Sky Captain. Captain! Og han kommer i sin eller lille spitfire. Øh, og, ja. Her vil jeg gerne lige pointere en forskel fra teaser-traileren, som Carry øh, Cronin lavede tidligere. Og så til den her. Fordi, altså, indtil videre har han næsten været en til en mm. i, øh, på samme måde. Udover det der med Polly Perkins, der har ikke været lige så meget med hende. Mm der hvor vi ser Skycapt'en komme flyvende igennem luften, i den originale teaser-trailer, der er der sådan 100 fly. Ah. Der er sygt mange fly. Han har vildt mange medhjælper med. Og i den her, i filmversionen, der er der, der ja, et. Der er ham. Det er ham, ja. Men er det, er det også, jeg ved ikke, om det kunne... Der er jo mange grunde til, hvorfor de andre det. Men jeg tænker sådan at det der med, at der er mange fly, det er jo fordi... Det var refereret til noget, vi finder ud af senere, at det, det er ikke bare ham. Han har rent faktisk a whole gang. He's yeah. mercenary. Han, han bruger dem bare for hvort en Han bruger dem overhovedet ikke. Han kører lone gun. Og, hvad det, det, det again, også... og så får vi også bare sådan en perfekt sådan en introduktion til det. Sådan, han er helten, der redder det hele. pi pi pi pi og så skal der bare. Det er så Men det du også bare prøve at... det Filmen havde været lige lidt det her federe, ikke? hvis du bare havde set ham kigge på sin gruppe og sådan Guys, I got this. Som mm. <laughs> bare havde taget sådan en gruppe kæmpe helt alene. Ja, skal, ja. Vi lige... skal vi lige ja. høre. Øh... Ja, hvad der sker, når øh, Sky Captain kommer flyvende mod de her kæmpe Og de der små piu piu, piu, piu piu det er selvfølgelig laser, som robotterne skyder deres øjne. Mm -hmm. Og det er taget direkte fra War of the Worlds. Ah. Det er igen også en udgave. Jeg ved det ikke. En af de første, Det er klart Ikke radioudgaven. Måske en... Jeg oh, kan ja. ikke huske hvad for en, men en af de første. Okay. Men, det ud fra, ud fra, men det er ikke det første. lyder også, men det er bare så... Åh, oh, klassisk lyd, det ja. der. Piu, piu, piu, piu, piu. Æ, og igen, og det der musikken, den der, det der mm, tema, der kører mm, mm. der, det lugter så meget Jurassic men igen, det, var også, det var også derfor, jeg tænkte, John Williams, yeah. altså, der er ikke noget til med, der er sådan helt catchy nok. Men det er godt nok tæt på. Nej, men det er på. Det meget af det nogle gange. Imens er rager some robots, ikke rigtigt, men han prøver. Han får taget en gang. men det kommer lige om lidt. Det er Så er Polly Perkins, der får lige introduceret en stik til hende, det er, at lige meget, hvilken situation Polly Perkins hun er i, så kan hun bare ikke lade være med at tage billeder. En stik. En af Danish. hendes personlighed, ja. <laughs> måske nærmere. Fordi det definerer, hvem hun er i den sidste, tredjedel af filmen. <laughs> ja. Det er faktisk mere, tror jeg. <laughs> ja, den sidste halvdel, tror jeg næsten. Mm. Men hun er, når hun er ved at blive trammet ned af kæmpe robotter, så går hun lige ud og bare sådan sige, ej, jeg skal skulle lige have et billede af det. Og hun det er ved at blive ramt af en bil, hun er ved at blive trampet på, og uh, hun taber det hele. Og hun er, uh, men, men så får hun fanget sit kamera og løber lige imellem <laughs> løber lige med yeah, det mellem alle mm. robottenes ben. Det er ligesom, det er ligesom, de er godt det er ligesom at se Godzilla, den amerikanske version, hvor, hvad den hedder, han der spiller Ferris Bueller? Mm. Han, oh. han, han Matthew Broderick. Yeah, Matthew Broderick på et tidspunkt går ud og prøver at tage et billede, ja, og så lige ved ramtet på af silver. Mm -hmm. øh, kan du vide om lidt reference til det? Det er, jeg ikke. Det det er stadig dumt. Jeg, jeg håber ikke, det er. Den film skal man bare ikke referere til igen. Stadig Nej. dumt. Stadig Stid, stupid. Øh, ja, her tror jeg også, jeg har skrevet min første note i min notesbog, <laughs> og som er, at jeg har ikke savnet Paltrow. Nej. Det, nej. Jeg I hvert fald ikke i den her film. Jeg har måske ikke savnet Polly Perkins. Det er måske et meget godt tidspunkt lige at, at rise op, hvor de her to, uh, i hvert fald vores to hovedkarakterer, som er Spillet af Jude Law og Gwyneth Paltrow, hvor de er henne i deres uh, karriere. Ja, yeah, de er halvvejs. Yeah. Så hvis <laughs> det er timeline, Så på det her tidspunkt udefra, fra, hvornår vi optager det her, så er de lige præcis halvvejs. Uh, nej, det er værd at sige, at Gwyneth Paltrow uh, fem år forinden jo virkelig sådan, drager igennem med uh, Shakespeare and Love. Mm. Uh, oh, hun, er, hun er et household name lige nu. Ja, det er hun. Ja, det er uh, Og det er Jude Law også. De uh -huh. har også spillet sammen i 99 i The Talented uh -huh. Mr. Ripley. Uh -huh. Uh -huh. Og en film. Jude Law har hovedrollen i Cold Mountain, uh -huh. som kommer i 2003 og er sådan en stor Oscar-darling uh -huh. ting. Hvad med, med Nicole Kidman og sådan noget. Hvad? Gadaka, hvornår er den fra? Oh, det er rigtigt. Øh, men Gadaka slår aldrig helt igennem på samme måde. Nej, men han er stadig etableret. Gud, ja, er, er han ikke Gadaka? Ja, ja. ja, det er ham, der spiller den handicappede. Ja, han spiller, uh, yeah, han han spiller astronauten. Nej, det havde jeg da helt glemt Fuck, nej, sådan set ja, var Nå, Stilberg, i fucking langs, at jeg sætte Gadaka. Ja, det er still pretty good. I den fra uh, 97, 5, tror jeg. Ja, jeg tror jeg også. Ja. Jeg skulle samme hjælp og satte sig på. Så... Ja, yeah. pretty established. Pretty established, yeah. Og Angelina Jolie er også <laughs> veldig ja, ja. ja, igen, hun er... Ja, hun er år, året før, der kommer... Øh, ja. Jamen, det er, fordi hun rammer lige ned i sådan en... Hvis der er et lille dyk i hendes karriere, så er det her. For hun har lige haft to år, tre år forinden, der da hun har haft øh, Tomb Raider 2. Ja, ja okay. Øh, og, så, ja, ja, ja. og så lige efter den her udkommer, så udkommer Alexander. Mm. Right. Alexander den Store. Right. Og så året efter det, så bliver hun giant ass igen, fordi hun knipperede med Brad Pitt i, i Mr. And Mrs. Smith. Smith. Og det er ikke derfor. Hun gør det også godt i den film. Det er, faktisk, det er måske ikke Brad Pitt, der faktisk bliver populær, fordi han knipper hende. Ja, yeah, yeah, jo, ja. Yeah. Yeah. <laughs> det tror jeg også, der ja. det. Det, jeg skal sige, det, det er lige for lød antifeministisk. Jeg vil gerne vende den om, i stedet for. Okay, Men ja. øh, the point is, <laughs> they're all doing just fine. fine. Just fine, just fine. Ja, udover at man, man kunne måske argumentere for, at hverken Jude Law eller Gwyneth Paltrow er sådan de her store oh, movie-stars og sådan de kæmpe bankable names nah. på det her tidspunkt. Altså, Men altså, de har stadig et større Filmen. Yeah. Ja, bestemt. det er betydeligt. Så ja, uh, yeah. skal vi fortsætte med plottet? Tilbage mm -hmm. til kampen. captain uh, uh, uh, smider en uh, bombe og rammer et ben på en robot, mm -hmm. som ødelægger, den vælter, og så stopper alle robotterne op. Ja, og så flyver de væk. Ja, de får, uh, de får sådan en radiotransmission, og så flyver de væk. Ja. Det lyder sådan lidt morseagtigt. Ja. Det er meget en, det var en akkurat gengivelse, vil jeg sige. En realistisk gengivelse, det har jeg lige gjort. <laughs> jeg har også noteret mig ned, at Jude Law er mega lækker her Han er rigtig tøjt. Han er altså, ja, han er, ja. altså igen, overraskende godt castet som Sky Captain. Ja, der, når han sidder ja, der han. Med, med, i helt buttoned up i sit øh, flyverjakke og alt det der shit. He looks the part. Altså, uden at være sådan, taget ned til den her film, så er han bedre castet, end den her film er skrevet. Ja, yeah. yeah. <laughs> men det gengæld, det gengæld, Så jeg, kan, jeg vil godt lige slå et tvivl om hans levering af noget af det ting, der så er skrevet. Ja, yeah. yeah, men mm, det ligger jo så måske i instruktionen. Yeah. Det kunne man måske tænke dig. Ja, men ja. Yeah. Men jeg vil i hvert fald sige, at og jeg så Sky Captain også ret tidligt, hvis jeg husker, 2005-2006 eller sådan noget. Mm -hmm. Og hver gang jeg ser Jude Law, så kigger jeg tilbage på den her, fordi det er hans, det for mig er hans ikoniske, det er sådan, han ser ud. Det, det er der, det er, hvor han er prime beef. Det er han, hvor han er prime beef. Han ligner også bare sådan de der arketypiske britiske piloter, så fra han, de der post-and-verdensgridsfilm. Ja, han passer virkelig godt ind. Ja. Jeg har faktisk overret skrevet, at uh, Jude Law går lige i Ja, yeah. Ja, det giver jeg dig ret i Og jeg håber, at din mor lytter til det her Ja, det håber jeg Det er så fint Vi får de, her introduceret også, at Polly Perkins og Jude Law lidt kender hinanden Ja, fordi de kender hinanden fornår at, ja. at sådan igen, han flyver væk, fordi nu er dagen reddet, robotterne er flyvet væk Han flyver tilbage til sin base, og hun kigger op mod ham og sådan siger jo, og han, kigger, og han noget. kigger ned og siger, "Polly, Polly", øh, uden at igen, de kan kører hinanden, men de kan, de kan genkende hinanden på meget meget lang afstand, mm. øh. meget lang afstand, virkelig <laughs> pludselig. Ja, ja. kigger sig det. Ja. Vores sky captain hedder Joe. Ja, Joe. Joseph Sullivan. For man har hørt en gang i den her <laughs> Joseph Sullivan. Mm. Right. Irish okay. boy. Tilbage til basen, vi får introduceret Dax, som har spillet af Giovanni Ribisi som man har set i mange rigtig, andre ting. Rigtig, mange ting. Ja, han er sådan en af de der personer, som du 100% genkender, når du ser ham. Og så tænker du, hvad fanden er jeg har set dem i? Du har set ham som Phoebes lillebror Frank mm -hmm. i Venner. Det er rigtigt. Æ, det er nok det, han har mest kendt. Æ, okay, Avatar... Men der ligger ja, man så han han til kendt ham. Han er tændt i Avatar. Men, men han, han spiller er, The Corporate Asshole. Yeah. Han vil gerne han, så... vil have Unobtainium. Åh, mm. oh, fuck, det er lort. Er. Ja. Nå, <laughs> han spiller faktisk virkelig, virkelig mange biroller. Ja. Og han er en af de, han er virkelig underkendt skuespiller. Han er, han er han fed og fucking en god. Han er ja. virkelig fed. Øhm, Og Amazon har en serie lige nu, der hedder Sneaky Pete, som er produceret, <skræls> som er produceret af Brian Cranston, hvor mm. uh, Giovanni han spiller hovedrollen. Den er virkelig fed. Vældig really uh, Hvor han faktisk får lov til at spille skuespil, og ikke bare sådan en birolle. Og det er mega fedt. Jeg vil også sige, at nok er ham, der har den bedste pligtlevering i den her film. Ja, det er yeah. så meget, at han forstår det lidt bedre. Ja. ja, det vil jeg også sige. Ja, han er med på med Altså på Jeg faktisk altså, der er ikke så meget gods i Angel karakter, men hun har egentlig <laughs> også sådan ret grinende til sådan ja. Er hun researchede faktisk også, hun snakkede mm. med sådan nogle 2. Øh, verdenskrig og sådan er, noget. Er det, bare, er, det en ting, er det noget, der står sådan i hendes writer, at hun skal spille britiske karakterer, når hun laver filmen? Jeg ved det. Jeg, yeah, jeg overvejede også, at, øh, hvad den der hedder, hvorfor fanden hun gør det. Men det gør hun virkelig, virkelig ofte. Spiller yeah. britiske karakterer. Og, det, og, det, mm, og man skulle tro, det virkede efter Tomb Raider. Det virker stadig ikke rigtigt. Nej, det er stadig kind of øh, weird. Og også, kan vi også lige hurtigt snakke om, så er vi enige om Jude Law, han også spiller han er brittig her, ikke også? Ja, han er brittig, fordi han, han han flyver... Altså, yeah. det finder vi ud af senere, men Angelina, hun er der eller admiral eller noget for, yeah. for britterne. Ja. Yeah. For RAF. Æh. Hvorfor fanden er han så basic lidt uden for New York? Det er, fordi han er en mercenary. Ja. Yeah. Mercen mercenary? Yeah. Yeah, han er mercenary. Ja, ja, han er mercenary. Yeah. De betaler yeah. ham simpelthen. Ja, yeah, yeah. ja, Han er en army er for hire. ja. Det, be, det siger... det hero for hire hero? Nej, army, army for hire. Han er en okay, at the det army for det hire. Han går en total over mit hoved. Sky captain and his army for hire. Han er straight up mercenary. Han er straight up mercenary, straight up mercenary. men men men just just mercenary. A yeah, yeah, good yeah. kind han of mercenary. Yeah, ja, yeah, ja, ja, han kæmper for the for the good guys. Han har praktisk talt sådan en anden krig. Batman-agtige, bare uden sådan at gøre det for gratis. Okay, man, altså, han er, han er en af de der personer, hvis han havde været arkeolog, så havde han råbt et Belong Center Museum. Altså, det, det er den samme logik, vi kører efter her. Det kan godt være, teknisk set er det, han gør sådan lidt, men han gør det for the good guy, så derfor er det okay. Ja, præcis. Okay, fordi... Øh, hvad havde det om... Nå, det er noget helt andet. Giorno Ribisi. Giorno Ribisi spiller Dex. Giovanni. Spiller Dex. Dex, han er sådan the brainy guy. Ja, han er hans cue. Yeah. Ja, hans Ja, yeah. og øh, hvad det hedder, den kære Sky Captain, Joe, han har taget en kæmpe robot med tilbage, mm -hmm. og giver den til Dex og siger, at Dex, finder af, hvor fuck de kommer fra? You a present. Så går han, øh, hvad den hedder, så går øh, Joe. Joe ind til sit kontor, hvor Polly Perkins sidder. Og der tror jeg, at vi får svaret på, hvorfor Polly Perkins, hun har fået sådan en øh, mathematical... Øh, Book of Philosophy. Ja, det er, fordi hun break. bryder Time and Space Continuum. Ja, how the Han flyver. Altså, mindre, at Jude Law, han lige har taget sådan en lille afstikker til Fiji og lige håret lidt løs og så vendt tilbage igen nu senere og tænkte, det var fandme en hård kamp. Jeg skal lige relax lidt, ikke? Men mm -hmm. det tror jeg ikke på, han har, fordi han er lidt for good guy til det. Ja, yeah. ah, han kan... Okay, ja, ja, ja, ja, det kommer vi til. Mm, det kommer debatable. vi til. <laughs> Men ellers så at han flåder direkte fra New York tilbage til hans base, og på en eller anden mærkelig måde har Polly Perkins kommet før. Yeah. Hun ja, sidder nemlig i, i mørket, mm -hmm. som man jo gør i den her slags film. Ja, men det er sådan en klassisk noir-situation, øh, hvor du, du kan tydeligvis se, hun er der, men det er sådan lige præcis nok i skygger og så han skal lige lave. Han sidder med... Ah, han trækker faktisk sin pistol. Ja. Fra starten af. Men det her er, det, det er, igen, det er den, den, den rigtig gode noir, hvor du ser, at hun er mørklagt lige på hendes ben. Exactly. Ja. Yeah. Ja, der er ret mange skud af hendes ben af den her vinde. Right. Han tror hende, hun øh, øh, kører sådan rigtig øh, femme for ja, øh, agtig dialog. Jeg har bare de noteret banter. ned, de er selvfølgelig forhistorie. De er, yes. ex, de er ja. Æh, Og øh, det er faktisk gået så galt, at han spørger hende, hey, så du mit fucking fly? Og så siger hun, nej, det kan jeg ikke. Jeg er tilbage det, i Shanghai. Yeah. <laughs> Og så, hvor hans modsvar var faktisk en fed replik. Bare sådan, fordi du gjorde det. I spent six months in a <laughs> yeah. Manchurian, Manchurian slave camp because of you. Det er en fed replik. <laughs> Og det er bare sådan en fodnote. <laughs> Og hun er virkelig ligeglad. Hun er fuldstændig godt. Hun, hvad var det? Hvad? Jeg, jeg prøvede sådan at fange det, men jeg fangede ikke helt, hvad det var. Hvad er det? hvad er det, hun får ud af det? Hun siger sådan, and all because of... Et eller andet billede? Hun, hun skulle have et interview, eller et billede? Uh, eller nej, et, eller yeah. et billede af uh, K.G. Takato i, i badekåbe. Yeah. Right. Det har jeg ikke nu taget ned, det er for, ud for hukommelse. Oh, det er jeg glad for. Ja, no. <laughs> no. well, yeah, yeah, men sam samtidig hun kommer hun så også med, en you were chasing some... Girl in Nanjing yeah. eller sådan noget, det yeah. er det, ikke, som man siger tilbage. Jo. Ja, altså, jo. I, I altså. det så, jeg så ikke. Og derfor Men det og det skal vi bare lige lægge på bordet. Ja, ja, ja. Definerer deres forhold fra nu af. Ja. Han anklager hende for at sabotere hans fly, og hun anklager ham for, for, at for, at, for at knalde udenom. For at knalde udenom. udenom ja. i Nanjing. Ja. I Men den. nu øh, hvad den der hedder, her? Øh, øh, de ind og viser robotter. Fordi ja. at øh, det viser sig at Captain og hans øh, elite øh, force, ja. øh, de har jagtet de her i gennem tre år, øh, og så har de holdt det hemmeligt for offentligheden Jeg ved ikke helt. Hvorfor de har valgt at gøre det, men det har de. Nej, men det er sådan noget, man gjorde den gang. <laughs> yeah. Let's keep it secret, keep it ja. safe. Det, borgerne behøver ikke at vide det her. Ja. Mm men de øh, fortæller, at de her robotter, de er dykket ned forskellige steder, og så er de forsvundet igen sporløst. Ja, man kan sådan se, der er sådan en progression i, hvordan de ser ud. Det er ikke det samme, den er en samme slags robot, men man kan sådan se, at de har udviklet sig lidt. I Nej, tilsynet. jeg tænkte tænkt lidt ligesom, øh, den, øh, faktisk ret meget, at de utrolige jeg går igen. Øh, ja, helt <laughs> ja. Tænk, progressionen af robotten i, øh, i de utrolige 1, øh, hvordan den udvikler sig for hver superhelt. Mm. Ja, bare god af Øh, og der kommer vi så ind i det her. Totten han var en del af Unit 11, som var den her Secret Force under 1. verdenskrig. Og nu har man ikke hørt noget fra Totten i 30 år. Oh my god. Dangerous. Mm. Dangerous. Dangerous. Yeah. Vi, vi hopper direkte videre, fordi Joe og Polly, de tager hen til Jennings, som var ham her, den, den sidste øh, videnskabsmand, der var. Mm. Øh, og øh, hvad den, der hedder... Øh, de har lige gode banter. De er ved døren. De, de leder rundt i hans øh, laboratorie. Mm -hmm. ja. Og finder en lille elefant. En mini-elefant. Det er I min elefant. Ja. På størrelse med en, en lille elefant. Er det, er det en... <laughs> det, er <dummeste. laughs> er det Apropos uh, Jurassic Park, er det en reference? Ja, måske. Uh, yeah, det, måske. Så og det er nogle forskellige ting. Det var størrelsesmæssigt det er ikke. Elefanten er på størrelse med en hånd. Altså ja. sådan en knyttet hånd. Men der er nogle forskellige ting, der har gjort det. genetics gone wrong. Eller gone haywire. Eller gone right, fordi det var det, de forsøgte på. Ja, yeah, sure. Faktisk, den er faktisk ret adorable. Han pretty adorable, yeah. øh, Der er nogen, der er brudt ind her. Mm -hmm. De finder Jennings. Han er sådan, åh, han er på nippet til at dø. Polly tager så af ham. Joe løber efter, hvad man der har brudt ind. Joe og vedkommende, som er sådan en Asian ninja woman, øh, men klædt i kappe, øh, kæmper lidt, og hun skynder sig væk. Ja, yeah. hun, hun er krediteret som Mysterious Woman. Ja, det, man. det er godt krediteret. Øh, Polly Perkins, hun finder sådan to af de her beholder. Er det ikke der, hun finder dem? Jo. Jo. Øh, det er på, på, Gen, øh, på Jennings, Jennings. Han, han giver dem til hende ja. øh, Og man skulle tro at Jude Law Han øh, ville reagere lidt øh, stærkere over At hans far er ved at dø øh, <laughs> Men det er bare skuespilleren Så han er faktisk <laughs> ret glad øh, øh, ja. De øh, konkluderer der ikke er så meget at ud af Så de tager tilbage Ude, Og Polly Purgatoller selvfølgelig de er, beholder hemmelige uh -huh. Fordi Ja hvorfor gør det, det, gør, det gør Okay. Det gør det går. It makes sense. Det gør det gå. Nobody uh, questions Polly Perkins. Men de tager tilbage til basen. Så de snakker lidt. Hvad der hedder Giovanni Ribisi Dex, han siger, at jeg kan finde den, hvis vi får et signal igen. Sky Captain, and his army for high, bliver angrebet af flyvende. De ligner lidt uh, sådan, når du tegner sådan en moge. Ja, basic. En tegne version. Det, så kommer de flappende. Det er hensyn til, at det er de, den samme gruppe af der har sendt de her Klart, ting, yeah. De kommer flyvende, og de begynder at angribe basen, og der er måske 50 af dem eller sådan noget. Ja. Og så siger Sky Captain, nu går jeg op alene. Ja, og det er jo selvfølgelig, fordi de angriber basen, fordi Polly Perkins, hun har de her to øh, beholdere. Ja. Ja. Øh, Sky Captain går op, Polly Perkins, siger, siger, jeg tager med dig. Mm -hmm. Fordi, because reasons. I don't know. Nej, men øh, det, det, bliver en, det bliver bare sådan en løbende ting. Hun skal, hun skal være med. Hun vil være med, yeah. når der sker noget. To be fair, i filmen, så siger de, at de har indgået et partnerskab, ja. at han skal nok finde svar på det hele, men hun skal bare have sin historien. Ja. Ja, og det er et godt part. Det, altså, ja, ja. Hun, hun tillægger jo meget. Ja, men man, man rigtig meget, den her, den her plot kører jo også på den der, sådan klassisk pulp-logik. Ja. At det er sådan, ja, det, er skal, man spørge, man tænker, det er bare, som man gør, fordi that's just how they function as a pair. Eller ja, eller noget. Øhm... De flyver ind til byen. Nej, de, nej, de flyver rundt og jagter ja. en af de her flyvende ting, og så right. tracker de den. Det de, ja, er fordi, at de leder efter hovedflyet. De, ja. de tracker dem ind i byen. Ja. Dex har fundet ud af, at øh, de modtager, de bliver styret et signal, mm. og, derfor så er der, og det signal bliver givet til en af dem, som så er sendt ud til resten. Yep. Og de finder hovedflyet, som har det en signal, og den hovedfly begynder så at flyve ind mod New York. Yes. Og øh, de følger efter... Jeg skal ikke, ja, hvordan de spurgte af signalet, det behøver vi ikke tænke på. Nej, nej. Æh, men her har vi de mest, den, en af de længste scener, for mit vedkommende i filmen, hvor øh, Polly Perkins og Joe Sullivan har en diskussion, altså sådan en øh, at køre diskussion, fordi hun vil gerne have, at den tager en shortcut. Mm. Og det er ligesom sådan øh, mand og kone, hvor de bliver sådan lidt, øh, yeah. kommer op og skændes er, over, hvad fanden er, er det? Er det, nu, er det nu, vi skal sige, der er et eller andet med levering i den her film, der bare er off for mig? Yeah, det, yeah. Og det er specielt Jude Law, der lider under det Jude Law er en skidedygtig skuespiller. Der er bare et eller andet med hans levering, der bare er way off. Ja, det er, som om, det er, som om han, sådan, han skulle bare lige have givet den to takker op bag, så havde det været fint. Men mm. det, var bare, det er bare så... Og det kommer i glimt, og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og mm. det er især mm. i sådan en... Hvad skal man sige? Det er jo ikke voldsomt mange år efter den her film, hvor for eksempel en serie, som Archer kommer, mm. som tager et lidt lignende præmis, mm. men bare vender det helt på hovedet. Mm. Og den her kunne godt have trængt til at forvente en lille smule ting på hovedet. Ja. Måske, altså det er helt tydeligt, hvad han går efter. Han, det er den der lidt... Han prøver at være bald Ja, klart. Men, men han, han igen, jeg tror, og det har helt sikkert også noget at gøre med, at der, har været, der har været en struktur der bare slet ikke har haft gennemslaget kraft til at kunne, eller bare have visionen øh. til at få det hjem. Men, men det er simpelthen bare, at de der, de der leveringer er så... Bare, det er helt, helt basic, det er bare for lavt. Der er bare ikke yeah. nok emotion bagved. Det er bare lidt for stenet. Ja. jeg bliver pisse irriteret på Gwyneth Paltrow. Ja, det gør jeg mere også en dyb lov. Ja, ja, jeg har skrevet mm. øh, jeg sk jeg skrev tidligere, at jeg har ikke savnet Paltrow. Nu går jeg tilbage og redigerer og siger, at jeg har virkelig ikke savnet Paltrow. <laughs> jeg har bare primært noteret noget. Plotwise er et er lort til at vise vej. Ja, yeah. yeah. yeah. Men igen, der sker ikke så meget, her. de jagter det her fly. Øh, de, for, per, uh, de, de jagter flyet, de får lokaliseret, hvor det yeah. er henne. De skal til Nepal. Yeah, det vig, det vigtigt er vigtige, der i sker her, det vigtigt, der er, der er, der er, at i mellemtiden, der bliver basen angrebet af robotter, og Dex bliver taget til fange. Men right. lige inden han bliver taget til fange, der formår han at gemme uh, the location, som man selvfølgelig har fået frem til, på et eller andet sted. Yeah. Og det kommer de tilbage og finder, og finder ud af, at det er i Nepal. Ja, yeah. ja. Yeah. Og vi får også lige etableret, at uh, Skycaptains fly kan fungere under vand. Nå oh ja, den kan yeah, også under Fordi han, uh, smad, han laver en sweet ass maneuver, som afslutter hele den her sekvens, hvor han styrtdykker direkte ned mod havet. Fem af dem følger efter ham, de der 100 andre, som også var der lige, lige nu. Ja, men de, de tager også afsted igen efter de har <laughs> Men fem af dem jagter ham. Mm. Og han flyver direkte ned uh, i vandet, og de smadrer os, når de rammer vandet, med han uh, swooper lige right in. Mm. Yeah. smooth. Yeah, boy. De skal til Nepal. Det gør de meget nemt. De flyver bare til Nepal. Yeah. Ja, Det virker ikke, som om han har brug for det. Er, der, er, der, er den der, der, lille der den der lille flyve-sekvens der? Den der lille Indiana Jones-esk yeah. ting? Den har jeg sagt var nice. Den kan ja. jeg godt lide. Ja, den er faktisk lavet. Det, det giver gi gi lidt twist på den der klassiske Indiana Jones. Også mm. vi havde den lidt ligesom i Cannibal the Musical, mm -hmm. hvor der også lige var sådan en ting, hvor der ja. kigger et kort, og så Hvor her er den lidt, lidt bedre ja, i, eksekveret. Ja, Indiana Jones, der ser du sådan et lille fly, der flyver hen mm. over et kort, og her ser du faktisk sådan kortet animeret, og det er faktisk mm. lækkert egentlig. Ja. Ja, det ser faktisk det Øh, og der er der mere farver der er for det meste andet ja. tror jeg det, ja. det er ikke helt de der cp farver så, så har jeg noteret øh, jeg har noteret en replik nede fra Kachi øh, som hedder kold luft Stive Water ja, <laughs> ja den er meget god. nej, den er, <laughs> nej den er det er jeg virkelig god. det er Omen Jalili der spiller øh, spiller ham en, en britisk skuespiller og der er en af øh, Star Wars fans minnes hvad fanden der? Det er rigtig ham den han meget meget er... racistiske eller ikke racistiske men fra instruktionens side racistiske jøde. Han er uh... <laughs> hvad hedder han? Han er goblin der flyver. Goblin, no, goblin der flyver. Ja, han har de der vinger. Sebulber. Sebulber. Nej nej nej nej nej. Ikke Sebulber. Sebulber har han bagt gange der smed ham i et børdrace. Ja han flyver. Ja han har vinger. Det er ham, der ejer Anakin. Republic credit is no good here. Only my name. det lyder næsten sammen. Alright, oh, hvad fanden er det, han hedder? Jeg det ikke. Æm... Det kommer til altså. Right, okay. Okay. Han er kendt derfor. Det var da forklaret meget bedre, end ham, der flyver. Okay, Men. sorry. Han, han, han lever af at spille, you know, ethnic people. God. Det er det gang. Vi skal lige etablere scenen først. De ankommer <laughs> til Nepal. I Nepal, der møder de, hvad den der hedder? Kaji. Kaji, og nogle af hans homies, Kaji og Joe. De kender hinanden fra tidligere. De har været i krig sammen. All's good. Yep. Og øh, Joe laver sådan en overfandt replik, sådan at sige, hvordan er det de nepalesiske? Ja, yeah, eller tibetanske, N tror jeg. Tibetanske, ja, men det være. Ja, tibetanske. Og så svarer han tilbage, oversat. <coughs> kigger lige på Palfro, kold luft, Steve water. Okay, han kigger længe <laughs> på hende. Det er sådan noget, der er ikke rigtig... It wouldn't, jeg, it wouldn't fly this today. Det. Ja, ah, nej, det er virkelig, virkelig, virkelig ikke godt. Også fordi hun har en stor frak på, så aner jeg ikke, hvordan fanden han ville være kommet frem til det. Så altså, hun har virkelig stiv nipples apparently bare altså de bare, går ikke yes. <laughs> det er virkelig hun er, okay, fact, hun er også gravid under filmningen så Det skal ikke, blinde, skal ikke køre videre på den tanke så i forhold til det jeg lige har sagt men det er, men det er sådan, bit, det, er sådan ah, det eneste vi lige får etableret her det er at nogen af Kajis folk no, som er deres guider er sådan lidt uh... sketchy det er sketchy mm. ja, altså, og det bliver vist altså bare, bare overlagt vi, abundantly clear der er ikke nogen replikker der er bare kamera der siger de her de er sketchy ja. Mm. Ja. og så klipper vi videre de lokaliserer signalet, så det kommer fra en, hvad kalder man det, dal eller noget, et sted i Nepals bjerg. Yeah. Yeah. Så det kommer fra øhm, Shambhala. Shambhala. Shambhala. Som, øh, betyder... Øh, for Hebrews er det Edens have. Edens have, øh, og for andre så er det Shangri-La. Så er det sådan, yeah. oh, it's from heaven. Ja, yeah, basically. Øh, men men de går ikke hen til Shangri-La i stedet for så kommer her her til en ikke ja, nej, ja, nej, ja men det, det er et eller andet med at så de ender jo i Shangri-La men det, det er vel noget med at du kan ikke finde det hvis ikke du ved hvor det er henne eller sådan eller ja, eller også ja. er det at hvis du bare går igennem den her mine ordentligt kommer du til det altså. ja, pointen, ja. pointen med Hilda ja, fisk. det vi får at vide handler jo bare om at øh, der er nogen der beskytter det her sted og hvis vi de gør derhen for at er slået eller det er det de lokale tror på Right. Or yeah. Men i stedet for, så er det bare en minelejr. De, de, yeah. de kommer hen til en gammel, big-ass uh, minebygning. Ja. Yeah. Uh, yeah. Og uh, de kan lige stille undersøge. Åh, oh, er det noget spændende her? Hvad gør Polly? Hun går i et modsat retning, fordi hun er retarderet. Ja, det var lidt uh, dumt. Uh, jeg vil sige, uh, her i filmen er der, hvor jeg synes, den er flottest. Ja, yeah. og uh, det, det var sådan en ting, jeg stussede rigtig meget over. Det der med hver eneste gang, de har uh, nature shot. Uh. Altså nature scenes, ikke close-ups, men nature scenes, for det er bare sådan et dejligt wide shot, øh, mm. de går over en eller anden øh, noget sne, eller i øh, jungle eller eller andet. Og at der ikke er nogen karakter, der skal løbe fordi yeah. det ser så stilt ud, at det ja. mm. Men det, igen, det, det er det der med, om, er det er det et estetisk valg, de har taget eller sådan noget. Men her, der ser det bare straight up pænt ud. Det ser, ja, det ser flot ud. Det er, jeg ved ikke, om det er noget map painting, de har lavet, eller noget, men det ser bare flot ud. It det works. er i hvert fald det, det ligner. Ja. Ja. Ja. Og specielt når de kommer ind i minen og ser sådan kæmpe minegraver, der sådan er forlet og sådan lidt ja. blevet frossen. Den ser også rigtig fed ud. Ja, det er der mega ja. mm. øh, nice de ud. Men han finder relativt ud af det, fordi det er, øh, det er et uran mine. Hvad hedder det? Uranium. Uranium, ja. Ja. Yeah. Øh, hvilket vil sige, at alting er radioaktivt derinde, og de skal virkelig hurtigt ud igen. Ja, yeah, for det første finder jeg selvfølgelig en geiger. Men det, det er i nogle af filmen så lidt elegant bagefter. It's mm, a yeah. sort of kind of... Yeah. Det er i hvert fald ikke noget, de har i tankerne efter. Fordi oh, det, der så sker... Travede, det, der sker bagefter, det er jo, at Polly, hun er blevet fanget, fordi hun har wandered off. Ja. Hun yeah. er fanget af to af... Geigerne. Kaji. Kaji. Geiger kai ikke sender noget det men det er guide den der er sketchy. Mm. Hun bliver fanget, og de siger, at vi skal have holderne. Og så siger hun... Og Joe siger, at jeg ved ikke, hvad I snakker om. Øh, Fordi det gør han ikke. Og øh, Polly hun siger, jo, jeg har faktisk skjult dem her for dig hele tiden. Og vær så god til at yeah. Så går de der tibetanere væk. Så lukker de døren, og det er åbenbart sådan en uh, locked door. Altså sådan en... Uh, ligesom en ja, bank altså en kæmpestor en og øh, lokalet er selvfølgelig fyldt af dynamit. Og de har tændt en lunte og lige om lidt... Så altså de, det er de guiderne. Ja, guiderne, ja, right. I det her rum... Shurperne, som man kalder dem vi i uh, Everest. Sherpa, Sherpa, Sherpa. Fortsæt. Rummet, som Joe og Pauli nu er i AV og springer i luften. Ja. Uh, holy fuck, hvad gør de? Det har vi et lille klip med. Ja. Yeah. Nej, fordi ja, de har lige deres moment of banter. Her. Ja, fordi det de gør, det er... Øh, hvad det hedder, at Joe han sætter noget dynamit fest. Ja. i døren Joe. Han tænker, jeg på døren, før at rummet eksploderer os. Yeah, exactly. Brilliant. Godt tænkt, love. og det det leder så op til efterfølgende samtale. Ja. Yeah. Oh great. We're safe. Folly. This may be our last moment together. There's something I need to ask you. Yes, Did you cut my fuel line? Damn it! I didn't sabotage your lousy airplane. Fine. Our last moments on Earth, and this is all you have to say to me? Could we just for once die without all this bickering? Jeg kan godt lige At de sådan ligesom Hentede uh, til, selv At det er absolut ikke Deres første Life for death situation Jeg <laughs> oh, Fuck Det er faktisk Griner en replik den her gang yeah, yeah, yeah. Det er sådan, band, Der er spændere tid, Tidligere film Har været sådan Lidt hit and yeah, yeah. Der er nogle gange Hvor man lige Trækker lidt på smilebåndet, Og nogle andre gange Hvor man sådan Nej det er kind of Men det her Det er faktisk Det er funny Og replikken Ja yeah, can we just for why, uh, can we just for once Die without <laughs> bickering er, er faktisk En virkelig god replik no. Men hvad yeah. øh, hedder han Kaiji Han kommer lige i sidste øjeblik og redder dem ud. Ja, han åbner døren. Ja. Og så løber de alle sammen væk. <laughs> og så springer skidtet i luften. Skidt og de bliver ramt lidt af eksplosionen, så de bliver ja, slået ja, ud. Ja, sådan en concussion. Ja. Og så øh. dukker, øh, no, ja, bad guy dukker lige op og napper. Øh. De der beholdere fra ja. de der to tibetanske. Ja. De, ja og så, for så forsvinder, øh, gør de sort og vågner op igen i et, <laughs> ja, det ved vi ikke fra starten, men de vågner op de vågner op i en seng. Lad os starte De uden tøj på, liggende, side om side og der er sådan uh. ja først så ser man kun et som ligger sådan Uh, det er lidt ubehageligt, ja, tænker så mm. om, og så hun... ikke, der tænker Polly de, Perkins <laughs> ja, så vender hun sig om og så ser en der tænker det når kigger på kun et ja er faktisk meget der tænker når kigger på kun et så vender hun og så ser hun Jude Law ligger kigger på hende og så tænker jeg ja. nu er det behageligt. <laughs> men det er ikke det ah, Polly tænker Polly ah, synes det er lidt hun synes, det kan man, for, man for, godt på trods af, af at de har åbenbart har datet jeg ved ikke hvor lang tid så synes jeg, det er lidt nogen med siden af Jude Law yeah. det er der fordi der er på men der er roser på ja, kære, er kan, der er drusset roser bag ved dem. Ja. <laughs> ja, det, det Hvor <laughs> 19, og der, der er ham tjener der bare sådan siger, ej, de er til at Sprinkl, sprinkle, øh, sprinkle. Øh, yeah, Polly Burgers Hun bliver lidt øh, Uff, hun siger til Jude Law Polly, vil du lige om, de om? om Det her er det om. Om. Ja, jeg, jeg gider ikke være nøgen siden af dig Fordi han siger også, at han er nøgen ja. Så vender han sig om Og så er surprise surprise <laughs> <sådan hældre> Så, så ligger Cartier <hældre> <sidende af. hældre> <hældre> det. ved siden af ham Det er en af de forhold Big Middle Eastern man Det synes jeg var meget sjovt Men igen, det er sådan oh, en klassisk scene han med. Jeg har noteret mig ned Hvad den hedder at Kati er <laughs> de mest behårede mennesker <laughs> Han er bare ja, ja. Det er alt på ham Jeg tror jeg tror ikke Han er palæstinenser. Ah. Altså tror, at han er britisk Han er ikke, er ikke britisk Så når man rent faktisk hører ham Snakke for real Så lyder han bare sådan Semi-jamaican Lidt jamaican Som han går i Star Wars Nej, nej. Det lyder bare... Det lyder han ikke til lyder israelsk. Han Det er derfor, han er så racistisk. Ja, he It's straight up racist. Altså, det er straight up sådan en jødisk stereotyp i Star Wars. Det griner han. Det er nice. Men jeg tror, at der er palestinenser i virkeligheden. Sikkert. Jeg ved ikke. Han er meget hård, så han kunne godt være palestinenser. Pointen er, de er reddet af nogle nepalesere. Ja. Tipitaner? Nepalesere? Ja. Neopolitanere. Nej. Nej. Nogle mennesker, øh, som lever i det her... et øh, tempel. Det er, ish, og det ja, er som ish, munke. I, templet, ja. som ligger i Jambala. I Shangri-La. Ja, de får øh, noget tøj, så går de ud, og så ser de på The sites, og så er det straight up bare sådan, himlen, altså ja, sådan ja. en Altså sådan en Og nu skal vi lige introducere Paulis stik udvidet. Ja, Nå, fordi ja. I, under eksplosionen, så mistede hun hendes film til kameraet. Hmm. Og det... Nu kigger hun på en skærm og så er hun kun to, hvad hedder det, skud, skud tilbage. Ja, to billeder tilbage. Kun to mm -hmm. billeder. Og hun står praktisk talt i, i sådan, den buddhistiske version af Edens have, og tænker, ah, fuck, fuck. <laughs> og det. Og det fuck. Nej, nej, nej, nej, det er faktisk, hun står i decideret Edens have, for yeah. hun har sagt, at Hebrews kalder det for the ja, ja. Ja. Så hun står i straight up Edens have. Og Og, siger, yeah. og Joe, han påtaler lidt sådan lidt, come on, altså, hvad, hvad kommer til at være mere vildt end det her? ja. Yeah. Og, og, det og det siger jo, nej, nah, det kan være, der er noget, der det, det er vildt Men det fungerer meget godt i forhold til filmen, yeah, yeah. og sådan, også til publikum. Yeah. Første gang her. Det Måske, lidt... anden gang. Måske, Måske anden, anden gang. Muligvis tredje gang. Fjerde gang, der er den jævnlige ja. tagerne. Ja. Og, og, og <laughs> konklusionen er det værd. <laughs> <laughs> den er så. Ej, den havde man godt. Den havde vi jo set komme it, på it, en yeah. kilometers afstand, ja, Det er så tageligt. Godt. Okay. <laughs> I det her tempel, der er der den sidste overlevende, der har været i kontakt med Trudten Kropf. Ja, og han ligner ham for 300, der ikke kan bære et skjold. Nå <laughs> oh, gud, ja. <laughs> <laughs> ja, ja, all right, I, I wrote this down, for that's kind of dark. Så so, uh, ja. so, det, det viser sig, at uh, der er en enkelt tottenkoffer udført uh, eksperimenter på nogle folk. Og de er alle sammen døde på nær en. Og han er like hideously mutated, uh, for på grund af de her radioaktive uran, han er blevet udsat for og sådan noget skidt. Og han fortæller dem så, øh, hvor det er, de skal tage hen for uh, at finde Tonegob. Men, uh, men for at gøre det, så har han lige et enkelt uh, bitte, uh, at de slår ham ihjel. Ja. Yeah. Og, og det er bare sådan en mærkelig måde, de um, behandler det på, fordi efter han siger det... Cut der er, away! Der er, <laughs> der er, det, det med det, han siger sådan... Uh, I have one final request. anything, buddy. Just, just say it. Please kill me. Yeah. Og i stedet for sådan at gøre eller med, Nej der er bare fade away, til de flyver væk derfra. Men de cutter til, at Jude Law siger ret... Han sidder og er sådan lidt øh, uh, ramt. Ja, ja, han krupler Så vi må antage, at Jude Law bare straight up har... Nyttet øh, ham Plykket ham fire <gange, gange i ansigtet. Nej, én gang er nok. Blå, blå, blå, blå. Vi har, vi har set, hvordan han skyder. Altså, der var en scene tidligere øh, på basen, <laughs> hvor han altså, nailer sådan et shot, hvor han rammer et ja, ræb, ja, ja. Altså, ja. han kan ramme alt. Oh, by the way, det, jeg bliver nødt til at sige det, fordi det var noget, der irriterede mig, men øh, jeg lader ikke, sikkert ikke mærke til det. I starten af filmen, der har han en sækløber, sådan en helt gammeldags revolver. Øh, den bliver pludselig øh, imellem lokationen, så det kan godt give mening. I lokationen, der bliver det til en koldt øh, en øh, 1911. Og hvornår var det? Var det mens han har været på Fiji? Jeg tror, det er, han har <laughs> været på Fiji. Um, ja, lige ved hjemme restark. Og ja. lidt senere, der påpeger jeg det igen, fordi der bliver det straight-up bare magic. Uh, men det kommer vi til. Men den har han samlet op. Nej, nej. Den kommer vi til. Åh, oh, det er The Ray gun. Nej, nej. No, okay, okay den, vi kommer til det. Den husker jeg ikke, hvordan han har samlet op. Right. Nå, men... Ja, hans bror, øh, våben er sådan, lidt, er sådan lidt off. Ja, nej, ja. Men, men det er bare magic og uh, continuity error. ja. Yeah. Okay, ham her, Dying Dude, han har givet dem en eller anden måde at finde vej på. Jeg gider ikke engang snakke med deres resonemang, for det er så so fucking ligegyldigt. Nej, nej, nej. De flyver bare øh, afsted. De flyver og de tager til et eller andet sted ude sådan stille ish, ikke? Ja, ja. jo. Øhm, og så er lige en scene, hvor det er, at han sådan er ved at fortælle, hvordan at han har ud, hvor Polly hun læner sig sådan helt, helt henover, yeah. og lige kigger på ham, yeah. og sådan overvejer, om oh, hun lige skal kysse ham. Altså, du behøver ikke på den du, du kan godt sige, at hun overvejer, at hun gerne vil kysse ham. Jeg led mig ind ikke, du i du ikke, behøver, ikke, du behøver, du behøver det rune. Det var jo ikke fisk til, som om det er en hemmelighed. For... Jamen det er det jo lidt for hende. Ja. Yeah. Jeg led mig Ej, bare det ind i prøv prøv okay. for at prøve at lede mig ind i det her rune. jeg jeg kan jeg, jeg, jeg, jeg, jeg jeg godt forstå, at de prøver at bygge op. Men, men vi har allerede fået at vide, at de, altså straight up fået at vide, at de var et item tidligere. Ja. Yeah. Og ikke for sådan en siden. Hvad er det, der siger de? Tre år siden? Eller sådan yeah, noget? Uh, ja, sådan noget. Så. Det må man kunne regne ud i forhold til, hvornår øh, yeah, Kina indtager Japan. Japan yeah, indtager Kina. Oh, man, kina. Ja, Japan indtager Kina. Japan indtager Kina. Uh, I don't care. Men, men det er også lige meget, det er været det med, at vi ved, der er sexual tension. Det er sådan, Hvordan yeah. <laughs> oh, uh, Ved du det gennem den umiskendelige kemi, <laughs> der er mellem de to skuespillere? <laughs> ja, fordi de virker, som om de hader hinanden. <laughs> og, og, og, vel, altså, jeg har hørt og at Jonas Paltrow skulle være udlidelig at arbejde sammen. Så det er, og det her, er det, ja. det har de anden gang, så det, var, det jo er jo et bare at op. Jeg kan ikke engang fake det den her gang. Mm. Men igen, hun hun, der lige et moment der. Ja, men lige indtil, at han påpeger, at de er jo ikke, der er ikke nok brændstof, til de kan flyve hele vejen. Nej. Så han har, han har lige en buddy, som han lige giver et ring, ja. og hvor han og be, bevidst uh, undgår at nævne uh, kønspronomen. Køns, uh, ja. uh, så <laughs> so, so buddy'en har aldrig nogensinde let him down. Han, nej, Frankie, skal, Frankie, Frankie, Frankie, Frankie, right, Frankie, Frankie uh, skal nok være der. Yeah. Uh, og det bliver sådan lidt, vi ved ikke, hvad det er for noget. Og så uh, pludselig så, så er der ikke mere benzin på, eller diesel, eller hvad der er, den flyver på. Og så siger hun, men oh, vi kan ikke bare lande i her. Hvad han slår landingsdionene ud? Ja. Yeah. Øh, du kan, du, ikke lande, du, du kan, kan ikke lande, lande midt i det hele. Og så han I'm not gonna ikke land in lande i det hele. Jeg vil lande på det Og så kommer... The helicarrier ja, heli fra Marvel. Heli -carrier. Ja. Men, og det er... Veldig uh, af Præ-Marvel. Pr ja. Men det er... Ej, altså, det er jo det er en klassisk trope. Det der med The Flying... Uh, hvad hedder det? Heli, he heli. Nej, det hedder ikke pad Det hedder Landing Strip. Ja, de, de kalder yeah. det ikke et... et, et en, et hangarski ved den her. De kalder det sådan en flying airstrip. Ja, yeah, mm. flying airstrip. Og den har en big ass motherfucking union jack over sig. Ja, ja. Massive. Great Britain represent. Og det er meget sådan dieselpunk-agtigt, yeah, der med yeah. at bare ud over det hele. Og så mm. alle de der robotter, de har haft det der Totenkopf logo sådan printet på brystkassen. Ja, ja, ja. Men de lander på den her, og uh, uh, yeah, de er sådan meget cool, der. Og så hører vi af uh, en kvindestemme, der siger, Hey! Hey, Joe! Your landing was so far, eller sådan noget. eller Ja, yeah, eller, eller what have you gotten yourself into? Eller sådan et eller andet yeah. Og fremtræder Angelina Jolie i læder. Stramt <laughs> sort læder-outfit. Oh, okay. hey. uh, by the way, igen, vi er en team inde i den her film. Hun er på coveret, jeg er lidt sur. Men jeg får hende i læder. Og klapper faktisk, ja, den, når den, jeg, ja, jeg, jeg har den klapper den klap, den klap for der. I lige den deal breaker. Angelina jeg kan ikke tænde at sige det, men det Ej. gør et eller andet ved hinsåen. An altså det, Ej. det, det altså, jeg tror faktisk måske at noget af det mest sexedyringerende, Angelina Jolie der hinsåen, det er ikke tænkt at sige. Så so, du det er straight up half the sex appeal for dig? Apparently. I for det, det kinda, det kinda doesn't work. I don't get it. Det var bare ikke mening at du hindrer sig at det der er, uh, klap for alle. Uh, det var en anden, ka jeg kan ikke huske hvem den. The mysterious woman. Yeah right. Men så så Carrie Conran, ingen Jolies ting kan. Det er dig, der skal have på. <laughs> det ser været yeah. men, men hun er the kick-ass kaptajnen på det her flyvende øh, monsterskib. Øh, og de har helt tydeligvis øh, forhistorier, øh, Joe og Frankie, Yeah. Okay, og det skal også det sidste. Angelina Jolie, eller Frankie, introducerer sig selv over for Polly, og siger, oh, it's good to meet the competition. Right. Yeah, yeah. Og så siger... Duci replik. Yeah. Og yeah, it's been a long time since Nanjing, eller sådan noget. Exakt. Hvilke referansen den det, de snakker om på starten af? så Var det måske Frankie, som Joe hyggede sig lidt med i uh, Ninjang, Nanjing? Nanjing. Nanjing. Tæt på. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> uh, <yeah. laughs> mm -hmm. But anyhow... De finder den her ø. Nej, Frankie siger, vi har opdaget en ø. Ja, fordi der er ikke noget på kortet i starten. De kan ikke se noget påbrejere på, hvis han går også sådan, Undskyld, mig, der er jo ikke noget der, som en eller anden fyren der har vist os hen til. Nej, men igennem Science Magic, så finder de øen. Så finder de... Science! Så finder de øen. Og ligesom de har fundet øen, så passer det med. Jeg ved, der bliver de sgu også beskudt. Ja, med missiler. Ja, ja. Og jeg har noget, hvad mig ned her... Alle er fucking proffer. Yeah, der er yeah. ingen, der går i panik over no, deres Så helikarriere. No. De, alle de der britiske uh, officerer sådan, Sir, we have lost all our engines. We are going down, and we are all going to die. Okay, What is your orders? I'm going in. <laughs> yeah, <laughs> yeah, exactly. Det <laughs> er heldigvis ikke så slemt, men det er fandme tæt på. Yeah. Altså, de, de mister, jeg tror, de mister to eller tre af deres motorer, og de er bare sådan alle sammen. æh, it's pretty stiff. Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Og Arman, uh, I ej, uh, Jolie, eller Frankie, er lige sådan, jeg har ikke tænkt mig at ja, offre alle mine mel, bare for at du kan øh, udføre en eller anden sindssyg leg eller eventyr, som du er i gang med. Men så kigger han på hende og siger, Frankie, they got Dex, yeah. som er øh, tech-guien fra tidligere. Right. Ja, jeg tror faktisk, det bliver pop I mean, at, at Dex var med til at opfinde det her. Ja, heli helicarrier yeah, system. Yeah. Yeah. Yeah. Så so, hun, hun, hun kender tydeligvis Dex. Dex er lidt en cutie. Hun har en softbot for uh, for Dex. Så, så i det øjeblik, siger hun... Prøv oh, at Dex er den gode roomie, der efter Jutlor har knaldet med dem lige vågnet op og siger... Ah, oh, hej, har I såret godt? Hvad er pandekager? Ja, yeah, I, I made bacon. <laughs> <laughs> um, men så hun er, så hun siger, fair nok, ready the... Hvad er det, hun siger? The marine care. squad. Ja, yeah, jeg eller tror, noget, det er sådan noget, den du har. Yeah, uh, nej, nej, nej, nej. nej oh, Hvad det hedder... Uh, aquatic? Nej, A det, der, der det der er begge oh, ting. en Amphibion. Right, right. Uh, det, hun giver orderen, uh, ready the amphibian squad, og så løber der en hel masse folk, uh, true Star Wars style, uh, yeah. uh, ud med deres hjelme, og hopper op i nogle ret uh, snazige fly. Yeah. Um, Som så promptet dykker direkte ned i vandet. Uh, ja, og bliver til submarines. Submarines, straight up. Og hun er, uh, Frank er selvfølgelig med. Ja, yeah, selvfølgelig er det. Yeah. Uh, der skal jeg også lige pointere, imens de flyder, eller sejler igennem, submariner igennem vandet, øh, så sejler de dykker. forbi. Dykker. Dykker. dykker. Ja, okay. Jeg tror, ordet du leder efter er dykker. Men dykker ja. er jo nedad. Kan man også dykke sidelands? Ja. Sådan du under vand dykker man vel. Okay, I guess. Ja, eller svømmer. Jeg ved ikke. Ja. Men det gør en fly selvfølgelig ikke. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Sej. Jeg har ikke det rigtige ordforråd til det her. Lad, lad Men... os lige diskutere det her en halv time nu. Okay. Hvad så? De flyder. Det. De okay. går jo ikke fordi flyder det er noget gange om på vand. Flyder aktivt. <laughs> de går <kan> jo stadig ikke <laughs> på <ovenpå Active> vand. <laughs> okay. Aktivt. Okay. Mens, mens de manipulerer. Nej, manipulerer også. Fuck. De kommer, mens de gør den her handling. Ja, under vand. Mens de handler under, under vand. Van. <laughs> Så kommer, Be, bevæger sig frem under vand. Bevæger sig fremad. <laughs> ja. Horisontalt. Ja. Så kommer de forbi et skib, som hedder The Venture. Oh, oh, oh I know this. Adventure er skibet fra King Kong fra King Kong 1933 ah, skibet der tager hen til Skull Island øh, og henter King Kong der, der er endda right. en dag en kæmpe stor bur på det her skib øh, i den her scene okay det så jeg så ikke så det er en iluderet ligesom oh. til at det er, det er Skull Island Ja, yeah, eller måske bare pulp-universe. Jeg sure. glæder mig til, at når, hvad den Kong vs. Uh, Godzilla kommer um, om et par år, to, altså pludselig to år jeg dukker Jeg captain op og redder dagen. ind? <laughs> oh, ja! Men... <laughs> fucking awesome cameo, by the way. Det fedt. Men her er der også lidt mærkeligt... Uh, der er for mange referencer i den her film nogle gange, fordi der er The Venture, som er gået på bund, lige uden for Skull Island, ikke? Mm -hmm. Anden Men helt i starten... Der, ser man, der kan man lige yeah. godt se King Kong i et par frames, hvor man, imens Sky Captain flyver igennem de her kæmpe robotter, mm -hmm. eller imellem dem, og skyder på dem, så er der et skud hvor man kan se Empire State Building i baggrunden, og så er der sådan en lille, abe, der er en lille figur, sådan en silhuet, hvor man godt kan se, okay, det skulle King Kong, eller Aww. er. Det Which givet. is ja, Jeg forstår jeg gør godt se, hvad du mener. Ja. Sådan, kronologisk giver no det ikke rigtig nogen mening. Ja, det er sådan en reference, der bare er sådan... Men igen, det er, jeg, jeg har en fornemmelse, at der virkelig de har virkelig mange, mange referencer. Det har jo nok bare været en robot, der var på en par Ja, men altså, jeg tror ikke, der er, altså, der er virkelig mange referencer, med mange af sådan noget. Det her er noget, man så i uh, World of Tomorrow Fair, hvilket var sådan en... Right. Det, jeg, vi sker, har vi jo ud det? Hvorfor nej. det er, at den hedder World of Tomorrow? Ja, det har vi faktisk ikke. Nej, men ved vi det nu? Det ved vi heller ikke nu. Nej, nej, det er ikke det teknisk set, men man, der, der er jo to grunde til, hvorfor den hedder World of Tomorrow. Den hedder World of Tomorrow på grund af Plotted, og så hedder den World of Tomorrow, fordi World of Tomorrow var den der kæmpe store uh, Science Fair. Yeah. World, the World uh, Fair, som den hed dengang. Yeah. Um, som var en kæmpe stor udstilling, der var i New York, der hed uh, the, the World, World of, of Tomorrow, Tomorrow som yeah. var sådan en udstilling om, hvordan fremtidens verden ville se ud. Og det, og det er rigtig meget det, at den her estetik og uh, yeah. den her tankegang er bygget på. Der er et par af de der bygninger ude i Nepal, sådan en øh, gigantisk kuppel ja. som kommer fra øh, Welfare. Er det den samme, som man ser i Captain America 1, øh, inden, inden han bliver stor? Hvor ja. der er også er en reference til Marvels gamle Human Torch? Ja. Er det ikke der? Jo. Right. Jo. Super, så er det god mening. Gut. Ja. Makes sense. Fed, at faktisk er lidt os. også. Øh, i hvert fald... Øh, videre fra de Adventure. dykker. <laughs> De flyder. Ikke flyder. De øh... bevæger sig fremad under ja, Der er, kommer æh, en kamp øh, nu. <laughs> Lige inden de kommer derhen, hvor det, der er en, en bestemt indgang til den her ø, hvor der er noget underwater shit. Mm. Og der dukker selvfølgelig en robot op, ja. som de skal tage kæmpe mod. Selvfølgelig. Altså, det er en omvendt... Øh... Oh, hvad hedder det? Som jeg godt kunne se der er, et, der er et enkelt lille gitter, som vi Det er, bare, det er bare vi helt igennem. klassisk ja. James Bond. Okay, undskyld mig. Undskyld mig. Undskyld mig <laughs> at lave en reference til en fed film, som vi alle sammen kender. <laughs> nej, det er en god reference. Altså, bare... Nej, det er ikke god. Det er en reference, som vi godt kan lide referencen til, men vi det giver bare ikke mening i den her film. Ikke rigtigt? Okay, Dårlige referencer, så jeg synes, jeg synes, det var ligesom, at er hele vejen <laughs> føles 9 <ni> timer lang <laughs> øhm, ej, ej, 13 timer lang oh, thank you fuck you much. Fuck man. Der, der er en robot og den skyder ting den skyder missiler øh, og, og de, det bliver ligesom sådan en øh, de, de prøver at komme igennem altså vores prøver at komme igennem øh, men pludselig så går hans øh, styringssystem død de ja, kan der, ikke styre Der kommer en sten i... Uh, hvad hedder ja, det? I propellen. Po nej, ikke propellen. Der er de, der flapper Hale, tilbage. Nå, halvfinden. Halvfinden. Halvfinden. Halvfinden. Halvfinden. Ja, halvfinden. Halvfinden. Halvfinsk. Ja, præcis. Og... Øhm, Okay, <laughs> basically Frankie, Frankie... deep breath. Uh, Frankie, hun øh, kommer ind, hun åner robotten, hun laver et as move hvor hun hedder, øh, trækker nogle hvad den, hedder, nogle, øh, hvad den hedder, øh, lige efter sig. Yeah. Og så sekundet inden at hun rammer eller flyder smadrer direkte ind i robotten, så, så øh, trykker hun på, hvad hedder det? Katapultsædet, hvad fanden det hedder, ja, no, yeah. øh, og bliver launchet ud af flydet, så øh, flyder smadrer ind i robotten, missilen smadret ind i robotten, robotten ja. dør. Og øh, Frankie jetpacker væk, når hun kommer ja. op over vandet. Og, øh, og der har vi også en lille moment for, øh, hvad hedder hun Æm, Perkin. Polly. Polly, hun, øh, ja, hun, altså, hun, hun... Det er meget cool, men hun er også lidt irriteret over, oh, at hun ja, er... Hun, har, så hun kommer med sådan en plik, og sådan Basically, that's one hell of a lady. Og så Jo er også. I agree. Yeah. Yeah, I know, I knew. Right. Men nu, nu kommer de til... bare. Yeah, det kunne bare right. Skull Island, Skull Island. Ja, der det er jo bare Skull Island i en blanding af begge dele. Der er nogle det, dinosaurer. Yeah. Der er en mutantstrus. Yeah. Ja, er eller, en, eller fuglen fra op. Det er en, det er yeah. en dinosaur. Det, det, det, det er det, de rigtig meget hensvider til, at det er sådan nogle genediske forsøg, hvor der er et Jeg ja. synes, den fugl, de møder først, ligner fuglen fra op. Og det står jeg ved. Det kan jeg godt forstå. Okay. Men, øh, men i hvert fald, øh, hun og hun tænker nu... Og det er næste gang, vi får den der billede. Og hun tænker, ah, skal jeg tage et billede? Og... Kom on nah, det der er fucking dinosaurs. Så skal jeg uh, nah. der kommer noget federe. Yeah. Og Dude uh, Law han igen lidt for yeah. real. You can't. Og det er ikke fordi det her igen, det er her hvor jeg her hopper jeg lidt lidt over det. I må sige til, hvis der er noget vi skal have med. De bliver jagtet af en flyveøl og mm. hun står sådan, ah fuck, hvordan er det, Og hun løber og så tænker hun sådan alligevel, ah måske skal jeg, ej jeg godt at squeak. Jeg tager ikke noget billede af den her flyveøl. De løber og hun falder. Ah, det slipper ikke. <laughs> og så kommer der faktisk en god joke på det. Det her griner jeg igen højt sammen med Dude Law. <laughs> yeah. Fordi <at>, yeah. <laughs> fordi hun så kigger meget, meget seriøst på ham, og han siger, fuck, er du så overhovedet? So ah, hun, er hun okay. grader, hun grader, hun straight-up græder. Ja. ja, okay, og han er Eller? bare sådan, du, er du er okay? og Snøfter. Ja. <laughs> Acting. <Ja. laughs> og han er sådan, er du okay? Og sådan siger, jeg tog et billede af jorden, mens vi løb. Jeg har spillet et af mine billeder, <laughs> ja. og der er lige stillet sekund inden, <laughs> du lover bare sådan. <laughs> nice. <laughs> kan ja, det, var, det var faktisk ja, det var ja, Men det, det er der forresten, hvor hans pistol øh, magiskvis skifter fra hans øh, koldt øh, 1911 til en øh, revolver. Han har pants guns. Yeah. ind pants. Nej, nej, nej, nej, nej, fordi du ser shot one, han skyder efter et eller andet, så taber han sin, sin, øh, sin pistol. Så ser man, at han kigger efter, at han taber pistolen, og den pistol, der falder ned nu, er hans revolver. Så det er bare sådan. One, one, uh. Okay. Pants H guns. Altså igen, den er faldet ud. Han har den nede ved pikken, og så når han løber, sådan så faldet ud derfra. Men den samme pistol, du det samme i et shot. Yeah. Så, ja, no. så, <laughs> det, jeg forstår godt din det det pick analogi. <laughs> det var en meget han meget... blev Det var en det var en spøjs continuity error. et eller anden tidspunkt har de besluttet, at han skulle have den ene pistol i stedet for den anden, og så er det ikke bare noget med, at de kommenterer, altså i reshoots, så de sådan tænkte ah, vi glemte lige det her skud eller det var sådan lidt, og så jeg de, kan... lige tjekkede, hvilken pistol var. Det var, ja. det var sådan en relativt Ja, yeah. yeah. but they, they move on. They move on. Og så kommer de ind til The Evil Lair. Ja, yeah. som er klassisk skurke-lair. Uh, Hvad hedder det? Uh, Højborg. Ja, yeah, det Incredibles It. Ja, fuldstændig. Faktisk, ja. 100 procent. The Incredibles It. Yeah, Faktisk, yeah. 100%. Um, the Incredibles it uh, igen, det kommer Samt, samme år. Samtlige... Uh, den kommer 2004. Er det Ja. Interesting. Yeah, okay. Uh, men okay. har vi han... sådan lige skrevet lidt uh, production? Hvem... Gud, har vi snakket om hvem, der overhovedet har inst uh, ikke instrueret... Øh, øh, Distribuerer den her film Hvem, hvem er der Der står bag den her Oh fuck Er det Paramount jeg, jeg vil umiddelbart også sige Paramount Så må den nok blive Paramount Så må Paramount Ja Det, tænk, det tænker jeg også. Altså, I mit hoved Jeg tænker, at det var Paramount Fordi jeg har Enten det eller Universal Men det er måske bare fordi Jeg har den her, den her Planeten Ja, yeah. yeah. nej, det er ikke Universal. Ej, jeg, jeg tror det, jeg tror, det, det kunne være, Det kunne meget godt være, det var Perman. Det må, det må det ligesom kunne være I 2004, der var de stadigvæk sådan Ah, ja, men altså, de der holdt i de liv lige p.t. af Transformers-serien. Mm. hvilket er ret døende. Men, men i hvert fald, det vi ser, det er et klassisk skurkehule øh, for alle James Bonds øh, skurke og sådan en supervillain. Yeah. Og der er en gigantisk raket. Ja, Inde i midten. Af, midten af. Af og det er den og det er den helt det, det er sådan den mest klassiske udgave af en raket. Sådan altså en stor sølfarvet dildo ja. <laughs> som har øh, nogle raketter, sådan store boosters nede ved siden af. Ja. Det, det er simpelthen det er gold silver age øh, raket perfection. Ja. Øh, hvis jeg har set øh, Elon Musks nye eller det hedder så ikke Elon Musks SpaceX nye, så minder den faktisk rigtig meget om den. De har lige lavet en... Okay, det er en Nej. reference, som øh, Rune ikke sætter pris på. Og Nej, jeg, jeg, jeg forstår godt, jeg har bare ikke set den. Den dømmer mig. Jeg ikke set mm. den. Den ligner. Det er bare sådan en søl Dildo. <laughs> <laughs> det er jo lidt det er i YouTube medie, så man ikke lige kunne se Alex's min fine hånd, min, bevægelse. Ja, min håndbevægelse. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Men den er flot. God. Og den er gigantisk. Og det bliver også lignet til at sige. Det er faktisk en af de her steder, hvor, hvor filmen straight up er meget, very, very pretty. Det er... It's a very, very nice shot. 100 ja. Jeg skal lige sige en ting. Ud fra alt, hvad vi har set, og alt, hvad vi har beskrevet her, så er den logiske forklaring på alt, hvad vi har set, det er jo Polly, der kigger op på det her. Oh, that's an arc. Ja det, ja. <laughs> fordi, ja, det er en meget, meget hurtig, logisk sådan connection, hun laver så der. Og den eneste måde, hvor vi kan bekræfte øh, det på, eller øh, hvad hedder det? Ja. bekræfte det på, øh, det er, at vi hører sådan... Øh, dyrelyde, imens den her raket ligesom bliver loadet og pakket og lisset Og så hører med dyrelyde om... elefanter. Og ja, andre. fordi omkring den her raket, der er der en, et helt roben af flyvende robotter, der bærer på øh, kasser af ja. ting. Og vi ved ikke rigtig, vi ved, som publikum ved, hvad det er, men vi kan høre alt det af abelyde og elefantlyde og alle sådan nogle ting i dyrelyde. Ja. Og så kan vi jo selvfølgelig tænke, hov, de håber bare ikke er så store. Vi har set en lille elefant tidligere. Ah, okay. That's the technology they're using. Ja. Så de pakker den her raket fyldt med, med dyr. Men jeg rigtig. Hun er lige lidt hurtig til at lave den connection. Ja. Yeah. At, uh, at det er sådan, Nej, Hun er jo ikke reporter for ingenting. Nej. Men øh, og hun overvejer at tage et billede af den der. <laughs> ja. Og så, og så <laughs> står hun, men så genovervejer hun det. Og så, og så tænker Jude Law eller Joe eller Sky Captain kigger på hende og siger. Hvad fanden laver du? Altså, For real? <laughs> Tror du vidderligt, at vi kommer til at finde dig mere vigtigt end en kæmpe raket, som er et ark, <laughs> fyldt med det Du kan få alle dyrene i billedet også nærmest. Mm. Altså sådan gemt inden, hvis du lige zoomer lidt, ikke? This is insane! Men hun tænker alligevel, Ej, ej, jeg tror ikke, jeg får noget vildt end, end det her. Det ved, det, ved, det ved du ikke, om jeg har. Jeg, ja. jeg har det instinkt om, jeg får noget vildt end det her. Så de, de skal videre. Ja. Øh, men i, selvfølgelig så får hun lige sparket til en, en lille sten, der triller ned af en bakke, som bliver til en lavine. Og alle robotter, samtlige robotter, ind i det der kæmpestore, grotte ting, de vender sig om imod dem. Cartoon-style. Yeah. Og, og, og så bliver de jagtet. Og rent Deus Ex Machina Stein, så kommer... nej, øh, vi skal lige have en ting. det synes, var ret givet Så en af de robotter kommer sådan helt tæt på, og du <laughs> <Lå>, Sky <laughs> Captain. Han laver bare en right hook. Straight to the ej, face. Ej, han laver elbow. elbow ja, Apple Strike. Ja. Og så ja. ryger den bare ned. Det er bare sådan the most manly thing, <laughs> ja. there, man. han gør en han man. Han elbower hovedet af sådan en robot, som er alligevel sådan på størrelse med ham, hvis ikke ja, lidt hvis større. Ikke større ja. <laughs> og så flyver det er meget dårlig craftsmanship, den robot der. Ja. <laughs> ja. Det synes yeah. det var bare det var bare sådan en fin lille uh, sådan callback til uh, ja de der 30 ting hvor um, hvor de alt de altid at slå på ting. Ja. Yeah. <laughs> finder vi også idéen konstant at se på. Åh, yeah. <laughs> yeah. oh, det er godt. Uh. Okay. Oh. okay. Der har med at sætte det der. <laughs> <laughs> ja, men Dex kommer. Det er jo seksmærke, han kommer. Det er jo, på det er jo på sådan en, en, en flydende platform sammen med fire fem uh, scientists. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, vi, fordi vi finder ud af, at øh, de der signer, som alle var blevet øh, kidnappet, eller havde forsvundet i, i starten, de er alle blevet kidnappet til øen her. Og har, Jennings, som blev myrdet. Han blev myrdet. Men dem, der overlevede, øh, de er stadigvæk i live, og øh, arbejder nu sammen med Dex, som har øh, i gang en redningsmission. Yeah. Ja, de, der, de, de forklarer ikke så meget. De er bare sådan... Vi, der er ting, gik i gang, så løb vi. Ja, yeah. de, nej, de forklarer when the launch began, we yeah. escaped, Men, launchen and beginner first know... Jude ah. Law og... Øh, og ah, sådan, jeg tror jeg Sådan en raket tager lang tid ah. om at varme op. Ah, den, den køber og det jeg Det tæller lidt som en launch. Ja. Jeg køber sig ikke, at de er sluppet, sluppet fri på nogen som helst måde. Og det er bare sådan set, og nu robotten mm. er bare gået næste del i planen. Jamen altså, hvis det kræver en alvo. <laughs> <Okay>, men, <laughs> <Nå>, men, <igen, laughs> men igen, vi får også etableret, at der er jo en grund til... Der er jo ikke så, meget, så mange mennesker involveret i det her projekt. Nej, og det synes jeg, vi kommer right. til lige om lidt. Fordi ja. lige før så skal vi lige have... Totenkopps plan Æ, sådan, sådan udpenslet en lille bit smule. For han bygger en ark? Ja. ja. I et rumskib? Ja. ja. Hvorfor? Grundlæggende set så handler det om, at han mener at have set jordens fremtid. Og at vi som menneskeheden har øh, forbrugt vores chance, vores mulighed for at være øh, jordens beskyttere og varetager. Og derfor vil han starte på ny. Ja, han vil alle dyrene op i rummet Sammen med de genetiske øh, Det genetiske afmasse for Adam og Eva Adam og Eva, som er de perfekte mennesker som, mm -hmm. er ligesom, som er de ting, der har været i de to beholdere Som det yes. har, som Totten Kopp forledt efter mm -hmm. Og det er derfor, han ikke har fjordet den her ark afsted nu. Mm -hmm. Det er fordi, han har manglet de her ting Fordi videnskabsmændene er løbet væk med dem right. Nu siger jeg ikke, at uh, Totten Kopp Må videre, er nazist Men Skal vi skyde på, at Adam og Eva nok bare er i hans hey. udgave. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg vil, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham nazist, men hele det der eugenics-spørgsmål var jo noget, der var super meget op på det tidspunkt. Og hele ja. det der med... med altså bare, han er jo i virkeligheden, at han jo også... Hvad, hvad kalder han det? Ecologist. Altså, øh, right. han, han arbejder jo egentlig meget ud for den tanke om, at vi mennesker har... På grund af alt vores krig og vores ødelæggelse og vores industrialisering og det der ting. Mm. Så jeg ja, det kan godt være, at Eva, De der mig i ved tinggangtaget var... Something. Jeg tror Men. i hvert fald, at meget af det der arveforskning, eugenics, mm. er baseret på noget ra racistisk. Helt sikkert. Sikker. Øhm, yeah. I hvert fald i Tyskland på det tidspunkt. Yeah. Men han virker mere som sådan, bare generelt misantrop. Ja, <laughs> yeah. yeah. yeah. det tænker jeg nemlig også. Altså, jeg, jeg, jeg, lavede, jeg lavede egentlig ikke rigtig koblingen. Altså, to, jeg to, for pokker. Men jeg lavede ikke rigtig koblingen til, til, til nazismen mere, end at han er en... Han har... Um, Lidt misforstået idealist, på en eller anden måde. Hvad det, der han, han, han har misforstået noget, er vel det, der også ender med at blive pointen, på en eller anden måde. Right. De kommer ind, og så ser de i kontoret, der det er det, at Totenkopf lige er der. Og ja. han har været død i 20 år. Mm -hmm. Plus. Plus. <laughs> <laughs> øhm. Men år. Det har bare været hans øh, computer, hans algoritmer og hans øh, constructs, der har kørt helt lortet. Yep, yep. uh, og så siger en af de der scientists, this whole place is Totenkopf. Mm. Ligesom, øh, hele, hele øen er Totenkopf. Hele øen er Totenkopf. Han er ligesom blevet mm -hmm. udødelig igennem hans værk, yes. på en eller anden måde. Uh, og missionen bliver ligesom gennemført igennem, på trods af hans død. Yes. Ja. Så sætter de scenen. Dix han siger, Jo, uh, Joe, prøv her, uh, her er status. Man kan, man kan godt forhindre det der med raketten. Den går derop og smadrer jorden, og dyrene og alt det der. Vi kan godt nå det. Men vi har så kort tid til det. Hvis du gør det, så kommer man ikke tilbage igen. Og Johan siger, jeg gør det bare. Øh, ja, men fordi han, han, er, han er en klassisk held. Han ja, ja. tænker ikke på konsekvenserne andet end at sige, selvfølgelig gør det. Hero man! Så han, øh, så han er på vej afsted, og så Polly højt i siger, prøv at det her, og Så du kan jo dø af det. Og så siger han, okay, vi skal lige have en heart to heart. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad han siger derinde, jeg kan kun huske det, der sker lige bagefter. Jeg kan heller ikke huske, hvad han siger. Men de står snakker... Jeg tror, jeg, tror, uh, jeg tror, han siger noget med, at uh, uh, hvis bare vi havde mere tid, yeah. uh, sådan et eller andet mm. gøjlæg og... og, og, og, på, nej, og men, hun, ja, men pointen bliver, at Polly hun siger, prøv at vi laver den her aftale, vi gør det sammen. Ja. Og han ja. siger, ved du hvad, du var ret. Og så smækker han en lige ind i sylten, så hun går kold. <laughs> Joe, han løber ud på broen på vejen til rumskibet, så møder han uh, Asian Mysterious Woman. De slår sig. Joe er lige ved at dø, men så, bang, så er Polly, hun er vågnet og løbet væk fra dæks af de andre og redder Joe. Ja, og ja. der finder vi ud af, at hende Mysterious Woman også har været en maskine. Hun er også en robot. Ja. Ja. Og Joe, han når lige at komme op og siger, oh, tak fordi du redder mig. Smak! Ja, <laughs> så så får han lige hans øh, tilbage. Og det gjorde det, det gjorde det lidt bedre. Så kan jeg lidt bedre håndtere, at hun bare bliver smækket sådan en. Yeah. Yeah. Øh, og så begynder der en countdown på 10 sekunder, og de er yeah. 150 meter væk, og så snakker de lige i 5 sekunder. <laughs> og ikke nok med det, så når de er 3 sekunder før døren lukker, så de faktisk de når at komme hen til døren og vende rundt på døren, der lukker sig. Så og sådan, noget. vi var måske i god tid. Og yeah. har sådan <laughs> kommenteret, at det er en countdown, fungerer. Æskelig bedre at være ens øh, helte under pres. Det er en de andre de også, der lige skal række ind i tilståeligt blik for at fange mm -hmm, hatten. Ja. Det er ikke sådan... Nå, fuck, det var sgu meget nemt. Ja, <laughs> ja. Nej. Men, øh, men nu er de i hvert fald inde i øh, den store raket, og øh, bevæger sig lige så roligt opad. Øhm. Jeg har noteret mig... Det næste her... Og vi skal måske lige... Øh, I lige fylde hullerne ud. Fordi jeg har noteret mig, at Polly kan åbenbart tysk. Yeah. Ja. Ja, det, det, det, og det, det forstår jeg ikke, det, det, var hvad der sker. Det var en spøjs, øh, det var et spøjs øh, valg, de gjorde her. Så det, nu visualiserer jeg lige, hvad der sker. Øhm, øh, øh, der er en bro over et kæmpestort kløft, for Selvfølgelig er der det. Øhm, og øh, Joe, sky captain, han siger, This is our only way across, and we have to do it. Han er på vej over. Og så står Polly og kigger på en, et stort chattol, med en masse knapper på. Det et Ja, og... Øh, og det er altså på tysk. Selvfølgelig er det, det fordi det er tyske videnskablerne. Og det skal faktisk lige siges, hvis man skal give en credit til den her film. Eller der er flere credit, man kan give til den film. Mm -hmm. En af dem, det er faktisk øh, generelt sprogbrug. Ja. Hvis det er tysker, der snakker, snakker de fucking tysk. Hvis det er lavet øh, tyske ting, så står der på fucking tysk. Yes. Hvor man normalt ville se Hollywood-film især for den her periode, eller 90'erne, at det er sådan, ah, vi oversætter det sgu lige. Ja. Ja. Og det vi ser, det er nogle knapper, og så står der noget på tysk ud, for hver de her knapper. Og en af de her knapper... Der står der... Jeg, jeg gider ikke til at sige, hvad der, er, der står på tysk. Jo, men, please gør det. men jeg, jeg har ikke trædet det ned, så jeg <laughs> ved ikke, hvad der står der. Men, øh, Men der står i hvert fald den yeah. funktion på tysk. Og det vi ser helt visuelt, det er et close-up af det her skrift, og så morfer det over til engelsk. Emergency release. Ja, yeah. og den trykker hun så på. Det yeah. gør jo så, at den bro, de så står på, den lige pludselig bliver ekstra damn dangerous, fordi det lige nu er en port... Directly into space, basically. Ja, yeah, yeah. fordi resten af hvad der hedder, den raket åbner sig, yeah. og så falder alle de her øh, buer, der er med dyrene, de, her, de falder ud. Ja, Men de har alle sammen fladskærm, så de... Øh, ja, fladskærme. Fladskærme. <laughs> ja, ja, De kan underholde det hele vejen ned. Faldskærme. 1080p. Mm, mm -hmm. Primo kvalitet. Yes. I uh, 1934. Uh, yeah. Så de, de flyver alle sammen ud i en ret uh, fin uh, sekvens her, hvor de ser, uh, vi ser alle de her buer fornede, og så kører uh, de af fladskærm. <laughs> nu det yeah. <laughs> Faldskærme. Alle de her faldskærme åbner sig. Yeah. Uh, og øh, mens vores to helte, de løber over en, en lille bitte flimsig, bro. Ja. Og det ved jeg ikke. det tror jeg også lige, at vi skal... Inden i det her rumski, <laughs> der... har han valgt... Han, er... han går meget op i æstetik her, altså det er virkelig vigtigt for ham. Han har valgt at bygge en kæmpe enorm engel der med svær. et svær... Og det er svært, som altså er, hvad jeg på, den 20 meter højt svær eller et eller andet. Det er også svært, altså det, det, det er ikke fordi, rumskibet har gjort noget, det ikke er designet til at skulle kunne. Nej, nej, nej. Men alligevel, at man trykker på sådan en emergency, whatever the fuck, ikke? Release. Det gør så, at den her statue, den krumpler, som om det var lavet af blik. Fuldstændig. Ja. Og det er sådan, når man ser det op så er det også bare sådan en plade af metal, der bare sådan skruede sammen. Altså det er ikke fordi, det er sådan et helt støbt design. Ah, det er bare sådan stykker af metal, der er blevet sat på, og så... Ja, bare sådan et par møttrækker rundt omkring. Yeah. Så det er enormt svært. Det falder selvfølgelig ned og, og smadrer den her bro. Ja, lige bag dem. Lige bag dem, fordi yeah. I når lige at løbe over, selvfølgelig. Yeah. Men det gør øh, hende der... Kommer hun ikke også der? Jo, men det fordi, nu skal de til... Okay, Jo, hun har fået at vide. Ah, jeg skal bare lige cutte det her kabel. Så klarer du den. It's all good. Ja, det er Dex, der er, er Dex og videnskabsmændene, der forklarer yeah. dem. Ja. Jeg sagde, at Jo har fået det at vide, men fanden skulle man ellers fået det at vide? I don't know ah, <Inbid>. Han kottede lige et kabel. Ej, ah, der sker ikke noget. Lige han skal til det næste kabel. Så bliver angrebet. Det er fordi robot-asian-lady-mysterious-woman uh, uh, er kravlet ombord, og nu angriber ham i forsøg på at stoppe ja. ham. Ja. De modkæmper hende. Ja. Modkæmper hende? Ja. Kæmper mod... Kæmper er det det okay. samme? <laughs> de får hendes stav, hvilket er sådan en, der har sådan en krystal i, som kan noget. Det er noget elektrisk, eller noget. Ja. Ele det, elektriske det impulser, og et eller andet gøjle. Yeah. Ja. Og så countdown bliver 3, 2 og så stikker de den der elektriske ting direkte ind i en masse af de der kabler, fordi de ikke kunne finde den rigtige en. Ja. De er bare sådan Der er tusind kabler, de er bare sådan ledet efter i rød. <laughs> <Ja>. <laughs> og så steder de og kigger og oh, det var vist ikke den, den Der er 55 røde. <laughs> ja. Så øh, de har den der elektriske ting direkte ind i dem, kortslutter det hele, og så, så, så, så, de så, der, så, så der, eksploderer ja. det. Så altså, begynder det hele at eksplodere, men lige inden, at det når eksplosionen når til dem, så kigger de over. Hov, hey, hov, hov, hvad er det derovre? Det er en escape pod, den løber vildt lige ind i. Yeah. Ja, der er en dør, der åbner sig. Ja. Og så, og øh, Skagkab, han er åbenbart meget fremsynet, for jeg, han tænker, det er vores udvej derovre. Ja. Ja. Og øh, ja. igen, jeg kan godt lide, hvad det er for nogle robotter, der har designet det her, fremtidigt sig. Mm, ja, jeg, jeg ved ikke, hvor du kommer fra. Det er, altså, det er, det er ham, to. der har designet det. Det er bare dem, der har ja. bygget det. Ja, ja, ja. ja. Men det, ja, det er så spørgsmålet, spørgsmål af, hvor langt han er nået i det. Fordi der er det der, med, at det er robotterne, der har overtaget hans mission så er der stadigvæk så er der nogle robotter, der har lavet det her, og handler ud, altså igen, men, de har, men de har ikke designet dem? Nej, han, er designet det, den, det, ikke. Det, er det er ham og, og videnskabsmændene, der har designet dem. Ja. Okay, og jeg tror, at han har designet ud fra, at der skulle have været nogen af Ja. De slipper væk, og de lander i, øh, i vandet langt, lige ved sådan der øen, på trods af, at den her nok er flået ja. i Det er lige meget. <laughs> øh, og så i vores last moment... Ej, vi, der kommer et, der sker et par ting her til sidst. Øh, jeg tror, jeg hopper lige til der, hvor vi, vi kigger op, og så ser vi... Øh, det her store flyvende hankerski fra tidligere, men nu er der ikke bare et af dem. Der, der er otte. Sådan, Ja, otte kæmpe store Union Jacks flagskibe, der kommer flyvende henover. Og de launcher sender bare samtlige af de der jægerfly de har afsted. Jeg tror, ideen var, at der skulle have været et eller andet stort uh, final showdown. Det, sidste. Det, det var der ikke. Maybe. Yeah, nej, det tror jeg sgu ikke. Nej. De sender bare alle flyene hen for at redde dem. Nå, det kan sige. Også det være. Ver Verden reddet, er det ikke sådan bare... Jo, jo, jo. Ja. Det, jo, Det ser meget cinematisk ud, det er meget flot. Ja, vi ser alle de her øh, kasser med, med dyr, dyr falde ned fra himlen i fl fladskærme. <laughs> øhm, og, men, Polly Perkins og øh, Jude Law har allerede landet, og de kan øh, se den her vista og nyde ja. det. Ja. Og Holly, hun tager sit kamera op, og hun har et billede tilbage. Fordi nu, tænk, nu, nu, nu tænker... er billedet, der hun kigger hen på det her. Der er giraffer, der er alt muligt fucking øh, gakkerløger. Der er en masse dyr, der er he Alt det perfekte billede, de er nedgang, der. Så og alting, altså det ser virkelig flot ud. Igen, hele filmen, altså hele plottet omkring øh, øh, und plan. er der i et med hvordan den er eller fejlslået her. Men hvad gør hun? Hun drejer sig selvfølgelig, og så tager hun et billede at Joe, fordi det er det, der er det mest fantastiske billede nogensinde. Ever. Og så, og så, og så tænker man, nu kan filmen ikke slutte mere cheesy. <laughs> så sidder Joe så lidt. Kæreste, kæreste Polly Perkins. Polly, du, what? Du havde, du havde sådan den der ting på... på. Du havde dækslet på kameraet. Du tog ikke et billede af en skid. Og så slutter filmen. Det er, det er fint, at det slutter med sådan en jab mm. til Polly. Nej, hun er blevet jabbet nok til... Hvor, but, uh, det, det har vi slet ikke nævnt. Vi får jo faktisk en forklaring på det der med, uh, did you sabotage my airplane? Did you sleep with some lady in Nanjing? All oh, right! De, de siger det faktisk. Uh, hun, så, hun siger, uh, I have a question to ask you. Did you, uh, did you ever fool around on me, while we were together? Hvor så de det er det godt ja, ja, ja, hen? Er det oppe i rumskibet? Nej, det er lidt tidligere. Og så siger han, I n I would I would never fool around on you. Og så siger hun, I sabotaged your airplane. Og så siger han, 3 måneder. 3 måneder. Så han har knældet lige i 3 måneder. Ja. ja. Og med det lille flashback, så er vi jo sådan set egentlig lidt slut. Så er slut. Den slutter yeah. jo med, igen, øh, som vi nævnte før flashbacket, at dækslet, det var faktisk på, hun har ikke taget noget billeder nede. <laughs> yeah. Go to black. Verden reddet. Sky Captain Awesome. Hvilket yep. jo så... Altså giver jeg os en god anledning til at snakke om, hvorfor er den her film øh, blevet lidt glemt. Altså, det er jo ikke en, man hører om særlig meget. Nej, det er det jo ikke. Øh, for det første er det nok, fordi den er 15 år gammel. Og den, film der er 15 år gamle, som ikke er de der top 5-10-filmer på et år, synes jeg bliver lidt gømt. Ja. Yeah. Men, og det skal så også sidst, den var også glemt. Meget hårdt. det over, hvor den udkom. Skal vi snakke om øh, dens box office, hvad den tjente? Mm. Og hvad yeah. den, hvad den sådan fik i anmeldelser og sådan noget. Så uh, box office, skal vi, kan vi, ved I hvad for et budget den havde? Uh, nu skal vi lige til, undskyld, bare lige for at holde vores segment rent, så skal vi til stats, porn and reviews med Alex. Med Alex. Der er rigtigt, jeg skal jeg skal tinkle mig selv. Stats, porn and reviews. Det putte jeg måske ja. okay. Alex. Lad os starte med, som vi altid gør, budgettet og hvad den tjente. Så altså, er der, på? Jeg har et budget her bag på DVD'en Som bare sådan et slag på tasken Så det vil jeg gerne skyde på, som er 70 millioner yeah. Dollar That was Okay, det var betydeligt mere end jeg havde forventet Den var, havde kostet yeah. uh, Jeg havde skudt på 30-40 max Ja, yeah, det officielle budget lyder på 70 millioner Jeg har så læst et interview med Kevin Conrad Der siger, at han, slet ikke, han kan slet ikke forstå Hvor de der 70 millioner ligger fordi nemlig, da de var inde og bede om sådan snak med produ produceren, så sagde han, at de bare skulle have 3 millioner. Øh, og Jude Law, der har produceret, været med til at producere den til, og Gwyneth øh, Paltrow, der har taget en indie-løn. Så det er svært at vide, hvordan der altså, budget går til ud ja. over CGI's. For er det egentlig? bare en fucking producer, der bare har nakket sådan der 20 millioner eller noget? Fordi, jeg, jeg tror, det er, jeg tror, det er rigtig, vigtigt, rigtig vigtigt at sige her, fordi så en af de ting, som man måske, når man ser den her film, ah, men der er ret mange, øh, den, den ser stor og, og vild ud. Ja, men stort set intet er filmet on location. Det er som sagt, det eneste set der i den her film er, øh, hvad hedder det? E Polly Perkins, Perkins kontor. kontor ja. Ja. Skuespilleren har arbejdet for rigtig lav løn. De eneste tre, fire navne, der er er äh, Gamben som er en britisk skuespiller, og ikke har været så vores som dyr. Nej. Og så er det Paltrow, Jude Law og äh, Angelina. Og hvis to af dem har arbejdet relativt billigt... Og, og Angelina, Angelina har været der tæt på, set på tre, dage, ja. I ja. tre dage. Så er det, ikke, det er ikke casting, der har været dyr her. Nej. Nej, så er det det, man skal overveje. Det er igen, jo, det har været rent CGI. Jo, det har været billigere, end hvis man skulle lave det hele on location. Men vi er også i 2004, hvor CGI... Alligevel er lidt dyrere. Ja. Men altså, de lavede det hele i sådan Final Cut Pro og sådan After Effects. Ja, altså, det, det, det er ikke meget. fordi, de har fundet på noget ny teknologi eller noget. Øhm, og så der, øh, skal vi så komme omkring box office, entjent, og det er worldwide, vi har dem. Okay, så mit bud ville være. Vi runder ikke de 100. Nej. Den, den var en resounding bust. Ej, det ja. kan faktisk godt være, Worldwide kan det godt være, at den rundt af de Men, men Ej, Domestic, jeg, der gør den ikke. Der, der, der, der tror jeg, jeg på, at vi kommer meget over de 30, 35 35 millioner. Sådan men, noget, den men, men Worldwide, der tror jeg heller ikke, den er så meget over. Fordi hvad, hvem skulle den her appellere til? Det, den, den køber jeg ikke rigtig. Jeg tror, ikke ja, jeg sagtens skulle appellere til folk. Jeg worldwide er 50. 50? Ja, 5, jeg ser 35. Worldwide? Ja. World yeah. Okay. 58 Worldwide. 58 worldwide. Okay. Og det okay. er jo på tro at øh, den var egentlig planlagt at komme ud i sådan juni den 24. Hvad det havde været samme dato som øh, Spider-Man 2. Åh mm. oh, shit, kommer den også oh, i 4? right. Ja. Men, så, men de, de udskedde den så også to og så den kom ud, eller mere, en måned, september den 17. Så den ikke kom samtidig. Og der ja, klarede den så også, den var det stadig nummer 1, altså den første weekend, men den tjente en skid. Okay, fordi nu, jeg, jeg har lige, jeg har lige tjekket, hvad for nogle andre film, der udkommer i 2004... Bare lige sådan for at mm. se, hvad den er op imod. Og du har, altså, du har Shrek 2. Åh, oh, ja, den, mm. den, rammer, den rammer næsten en, en, en, en milliard. Ja, den er nemlig meget, meget populær. Så har du sparter man 2, som... Det kan folk måske ikke huske så voldsomt men da den udkommer, det er altså the big shit dengang. Ja, den er fandme stor. Uh, du har Passion of the Christ... Som, ja. Som indtil Deadpool var den øh, mest indtjent R-rated film nogensinde. Ja. Du har øh, Harry Potter 3 udkommer. Gud, det er sådan, en. jeg tror faktisk, det er en de mindst populære. Ja, men det er stadig ja. Harry Potter, ja, ja. Ja, ja. ikke? Uh, du har en born film der udkommer. Du har National, uh, National Treasure, der udkommer. Du har iRobot, der udkommer. Ocean's 12. Der er, der er, jeg tror, og jeg tror faktisk, alt al, alle de titler, jeg har nævnt nu her, er mere eller mindre summer releases. Måske Passion of the Christ der er den eneste, der kommer væk fra sommeren. Men ja. ellers så kommer de alle sammen inden for en altså, måned plus minus ja. af, af den her film, hvilket så. godt kunne være med til at forklare det. Klart. Og, ja. og den har ikke i nærheden den star power, som nogle af de andre film her har. Og bare sådan øh, eftertragtighed. Ja, eller bare en, altså name recognition, ikke? Ja. Altså bare sådan eller i brand, som, som jo nærmest gør mere ved nogle af de der film, ja, end, end, ved, end ved navnen, ikke? Ja. Okay. Øhm, så der er der så videre til altså sådan IMDb og Rotten Tomatoes ja. og Roger Ebert. Mm -hmm. Så IMDB, bare komme med nogle hurtige slag på. 6,7. 6,2. IMDB ligger på 6,1. Ah. Rotten Tomatoes, jeg har så taget Critics. Mm. Det er så for at sige til publikum, der er både en procentsats fra 0 til 100 og en fra 1 til 10 rating. Jeg tror, jeg siger 51. Så. Jeg tror faktisk, jeg bare ligger. Jeg sagde 6,2, så jeg siger 62 her. Okay, den ligger på 71 og 6,8. Yeah, no. Så den ligger lidt højere. Okay, okay, så den har faktisk fået dårligere viewer rating, ja, det den end den har han. fået credit rating, hvilket plejer normalt at være omvendt. Ja, men du kan tænke på, at den her har måske nok fået noget øh, negativt i eftertiden, mm. hvor den godt kunne have set... Altså, det Den mening, den skal altid se datet ud, men den ja, kunne ja, se ekstra datet Ja, Jeg kan godt følge din logik. Ja. Ja. Audience rating lå på 48 procent. Ja, den lå ikke særlig godt. Og så har vi en kære Roger Ebert, til sidst. Det er, en, det er en af dem her, han enten elsker eller hader Ja, han er, ja. Han er, han er, han er svær at grue nogle gange. Den kære ja. Roger Ebert, som selvfølgelig er en af de meget store, sådan klassiske, øh, enkelstående kritikere. Mm. Ej, men for fanden, er det, er, det en, er det en elsker eller hader den her? Jeg, jeg tror, jeg tror, det er en hæder. Jeg tror, det Hvis du siger den... hæder, så går jeg på elsker. Fair så, så, du, du siger? Jeg siger, den har fået en, en halv. Så siger jeg, at den har fået tre en halv. Den har fået fire ud af fire stjerner. <laughs> han elskede den. Han så det som... Uh, det, han, det, gang. Later, det, var, det var ligesom første gang, han så Raiders of the lost igen. Det er sådan en uh, right. den samme sådan en, uh, kærlighed uh, af forhold okay. til det, det Jeg vil faktisk lige sige... Og det var, igen, jeg var 14 år, da jeg så den. Så det er ikke fordi, yeah. jeg har haft en helt stort, sådan cinematiske indblik. Men igen, det var lidt den samme følelse, jeg kom ud fra. Jeg tænkte, this is the new Indiana Jones. Yeah. det er sjovt jeg har noteret sted med noter der har været lidt overraskende den her film mangler lidt noget Havs and Ford <laughs> yeah, maybe men, men, du kan godt, men du kan godt lidt se hvor yeah, den yeah, samler 100%, sådan hvad det, 100%. Er, efter her, yeah. det er helt sikkert. efter her helt sikkert også yeah. derfor at han mangler ja yeah. men Jude Law gør så fint som en leading man hvis bare yeah, han igen, har fået det, lidt bedre instruktion igen det, det ligger på manus og det ligger på instruktionen det yeah. ligger, jeg tror altså Jude Law har været fucking fremragende til at kunne være sådan lidt en en khaki pilot ja yeah, det tror jeg også øh, som vi ser glemt af i den her film ja yeah. ja yeah. Øhm, og så kommer vi til den vigtigste, oh, sidste af vigtigste point, af kategorier point, point. Det er hvor meget porno der Åh oh, nej, Æh, okay, hvad har du taget af kategorier? Ja, nu skal jeg lige forklare det først igen Æhm, Jeg søger på noget, der hedder rule 34 Som er en internetregel, som siger at Hvis det findes, så er der porno af det, eller om det, mm. og, det, det ja, og det er for det meste den hjemmeside, jeg søger på det er for det meste meget sådan, tegnet fanporno <laughs> yeah. You know, the good kind The good kind nogen gange. <laughs> for det meste er det faktisk ikke Men jeg har søgt Og jeg synes faktisk vi gør det lidt anderledes For vi kører to kategorier ja Og så kan mm -hmm. I bare så er der, Jeg tror der er tre hver Og så kan I sige øh, Hvad fanden der har mest Hvad fanden der har lavest Ja okay, okay, okay. Og så kører vi Vi kører lynbud Ja, ja. ja. Okay Jeg har faktisk øh, fire, fire i hver kategori mm -hmm. Så første kategori det er skuespiller eller karakterer mm -hmm. mm -hmm. Der har vi Jude Law Vi har Gwyneth, Gwyneth Paltrow Vi har Dumbledore og vi har Angelina Jolie. Og Dumbledore har du taget på bare kun af Michael uh, Gambon. Nej. Og Jude Law. Og Jude Law. Åh, oh, fuck ja. Michael, yeah. Gambon yeah. oh, yeah. og Jude Law. Undskyld, det er fordi, jeg ikke har set den nye Fantastic Beasts, så den glemmer at jeg bare eksisterer. Ja, ja, ja, ja. Undskyld. Så okay. okay. en, Dumble der har mest? Dumbledore. Har mest? Ja, Dumbledore 100 p.m. Og hvad for en har lavest? Øh, kun af Palpato. Okay, I tager fejl. On both accounts. Angelina Jolie? Ja, yeah, der har mest. Uh. Og Jude Law, der har først? Ja, der har hun noget færrest. Ej, den overvejede jeg at så ligger men... Paltrow på 79. Nej. Og Dumbledore på 61. Hvorfor laver hun ikke mere af porno med Dumbledore? Ja, det ved jeg ikke. Angelina Jolie har 651. Nej. Så Nej. Der er, der er jo, det, det forstår jeg godt, men... er okay. altså, That's a lot of hits. <laughs> Næste kategori, det er film. Der har vi... Øh, jeg har skrevet som Skoward, men det er Sky Captain of <laughs> the World of Tomorrow. <laughs> right. Vi har øh, Sin City. Fordi sindssygt, det de kommer nogenlunde samtidig. Ja, ja. Mm. 300, fordi det er de første film, der bruger den samme... Hvad det hedder, øh, Produktionsform med ja. at gøre næsten det hele på øh, bluescreen. Ja. Og Harry Potter. Hvorfor? Ach, Harry Potter. Løbet. Ja, fordi God. Harry Potter flest. Okay. Ja. Og Sky Captain Fast. Ja. Ja, det er rigtigt. Harry Potter har 5605. Oh, Jesus mange. Så har vi det øh, under med 274... 300 med 900. Vil du faktisk overraske mig, at der ikke var flere til 300? 900? Der er 300 med 9, 90, undskyld. Nå, no, right. Jeg er overrasket over, at der ikke var flere til 300. Og så har vi Skar Sky Captain of the World of Tomorrow, mm. med 28. U Nå, 8, 8, 8, 8, 8. Men, men, men der er rent faktisk hits for den. Ja, yeah, der er 28. Men der er kun to af dem, som ikke er Angelina Jolie. Ah. <laughs> og, og lad <laughs> mig gætte, de fleste af de der, det er Angelina Jolie i en eller anden udgave af det der tight leather outfit. Ja, vi klarer for øjet. Ja, ja, ja. Åh, <laughs> <laughs> oh, der, der, der er ét af Gwyneth Paltrow og et af Mysterious Woman. Mm -hmm. Der er ingen af Jude Law? Nej, jeg kunne ikke have mig tegnet af Jude Law nu. Det bliver ikke godt tegnet, men det bliver tegnet. Godt Jude Law var der kun uh, 24 en, så Nå. Perfekt, så går vi videre til Skal vi tage at af den film? Er den glemt, eller er det en Kult klassiker, vi har fat i Alex har fundet på en analogi, vi kan køre med Ja, det er Iceman eller Maverick For at blive inden for flyvetermologien Iceman og Maverick er jo selvfølgelig fra Top Gun Ja, hvor Iceman det er Hvad hedder Val Kilmer Og Maverick det er den kære Tom Cruise Her har jeg valgt at sige, at Iceman det er det gode Fordi han selvfølgelig er awesome i Top Gun Perfekt i Top Gun, han er den perfekte man. Flyvmand, man. som du hedder. Bare mand. Pilotmand. Mm. <laughs> og Maverick, han er jo en kaosdreng, som ikke ved, hvad han laver. Men nogen gør kan jeg synes, det er den negative. Maverick er negativ, Iceman er positiv. jo okay. øh, Skal jeg selv starte, fordi jeg kan komme med lidt øh, sådan backstory omkring den, eller sådan en øh, post-story? Yeah. Ja, Fordi jeg læste et interview med broren, Kevin Conran, mm. hvor han snakker om, at under den her film og efter den her film, så får de sygt meget opmærksomhed. Fra nogle, øh, de får et brev fra hvad der hedder, George Lucas, som inviterer dem til sådan et retreat, hvor de hænger ud med øh, Robert Zemeckis og All the Big Boys, og der er et tidspunkt, hvor øh, Carrie Conran får sådan en kompliment for en eller anden dude bag et eller andet set, og så finder ud af, at det er J.J. Abrams. Så de har bare What? været inde, de altså den der cirkel, og så har de slet ikke, så er de bare ikke gjort noget. De har bare været sådan generede og holdt sig udenfor, og så er de bare... Så det, det der interview, jeg har læst, der ved, sådan, fremlægger han bare den mest sådan deprimerende sådan ambition øh, af to brødre, der gerne vil lave en eller anden sådan, sådan science fiction, altså sådan en popfilm, og så bliver den bare produceret af helvede til. De har bare tænkt sig at lave sådan en lille en. Så bliver den bare mega big deal, og så bliver den hadet, og så har de det sådan et mm, det er lidt svært, samtidig med at den bliver elsket af sådan The Big Boys. Og så kan de ikke finde ud af at navigere det der kæmpe pres. De kan ikke finde ud af at talk talk, De kan ikke finde ud af at walk the walk. Øh, og de bliver bare tabt. Og så forsvinder de bare sådan ud i sfæren bagefter. Og ja, de kommer af Ja, det var ja. super depressing at læse. Det var bare to, to geeky boys, der laver en eller anden geeky film. Mm -hmm. Og får lov til at gøre den gigastor. Og så sker der ikke noget bagefter. Hvad din vurdering, så? Ja, jeg skal også sige. <laughs> den her kan oh. vi gå begge veje nu. Ja, altså i, i det samme øh, interview, så lå der også, at øh, den har været med til at starte en hel industri inden for øh, Hollywood. Den har mm. været med til at sådan, i gang det her med at lave big-budget-film bare på blue screen, mm. som mange altså de nye blockbusters selvfølgelig er, ikke? primært. Øh, jeg går ud for Infinity, hvor er 80% blue, black, uh, green screen eller sådan noget. Ja, yeah, blues, blue screen. Bare lige hurtigt, green screen er til close-ups, uh, blue screen environments. Okay, Fernando, det viser jeg mig igen. Det er sådan ja. lidt det er sådan groft sagt. Right. Og rigtig mange af de der high concept film, uh, 300, og Sin City, yeah. og sådan nogle ting, som, som hvor, hvor det er et æstetisk valg, at de er lavet på den her bestemt yeah. måde. Selvfølgelig også ting, hvor det er hvad bare økonomisk, også Ja, mm. yeah. jeg tror ja. der er sådan lidt, jeg tror der er diskussion omkring øh, om Sin City eller den her jeg gjorde det først. Det der med at køre rent blue screen, eller om de planlagde det først. Men den her, tror jeg, er krediteret med at være med til at i gang sætte den her bølge med mm. at producere ting på blue screen. Okay. Øh, hvilket man kan elske eller have. Men det har i hvert fald, jeg tror måske, det har i gang sat en ny æra inden for Hollywood. Ja. Yeah. Så, er den Iceman eller Maverick? Det er fandme svært at sige. Øh, ud fra den, da jeg så den i går, så, så må jeg skulle sige Maverick, fordi jeg nød den ikke særlig meget. Jeg synes ikke, den var særlig underholdende. Jeg kan godt se meget den kærlighed, der var i det, og meget den sådan nørdede entusiasme. Men den, altså, den, den øh, kemi, der var imellem Paltrow og Jude Law, var mest af alt bare Og når en stor, så stor del af filmen er bare så er det svært at sådan, øh, give også på, at den bare går amok på en eller anden nørdede måde. Så Maverick. Ja. Yeah. Ja, øhm, det, var, det, var, det var interessant at se den igen øh, her 15 år. 15 år senere, ja. øhm, Fordi rigtig mange af de grundtanker, jeg havde, var egentlig stadigvæk til stede, det der med at givne bestemte omstændigheder. Så synes jeg snilt det, at det kunne være en fed, æh, sådan bondagtig, Indiana Jones-agtig episodisk fortløbende historie, som, altså, hvor, hvor du kan tage hver film enkelstående og, og bare tage det som et eventyr, som det nu er. Men the big elephant in the room er bare, at manus og skuespil, på trods af, at det alligevel er to store, dygtige skuespillere, bare under underleverer øh, så øh, enormt. Og, og, og, det, og det er virkelig, virkelig, det er virkelig noget, der skærer i hjertet, faktisk, at sige fordi jeg, jeg kan så godt se, hvor det her det kunne være indtil Altså, fordi jeg, jeg dyrker virkelig den her estetik. Jeg synes, den er så lækker. Det hele der art deco, der ja. kører hele vejen igennem, den, den, øh, den kunststil og øh, designstil, er bare så lækker. Og det er bare sådan en... Det, det, jamen, den hælder jo en tid, som er totalt forbigået nu, men, men, men som jeg virkelig godt kan lide. Ja. Og derfor er det også bare så ærgerligt, også bare må sige, at må det er, det er sådan Maverick. Det er en film, der har været så skillsættende på rigtig mange måder, men den kom på for et forkert tidspunkt på for, for et forkert grundlag. Ja. Desværre. Maverick? I har sagt det ret godt allerede, så jeg prøver, at jeg kan gøre det lidt kortere. Øh, fordi ellers gentager jeg bare, ja. Jeg vil virkelig, virkelig, virkelig gerne elske den her film. Hold kæft, vil jeg gerne holde af den. Øh, fordi jeg synes nemlig, det er ja, den, den Oser af passion. Den Oser af alt, hvad der kunne være. Så fucking fedt. Men den rammer bare ikke helt. Nej, den når ikke helt i mål. Øh, og på det punkt, så passer den faktisk måske meget godt på Maverick. Øh, ikke fordi det er management men Tom Cruise. Det er en karriere, som er lidt spurtig. Der er nogle ting, løst fast, som ikke altid rammer helt hjem og så er der lige glemt af det der man kunne få ikke der er glemt af superstjernen der er glemt af noget der bare kunne være fucking konge så det er en merrick men hvis den dag bliver remaket, så er jeg en af de første der står i kø fordi fuck, jeg er klar på at se et remake af den her film hvor yeah. det er bare hvor alt lige sidder lidt mm. mere skabet jeg vil sige øh, som sådan en slutnote uh, Carrie Conrad var sat til at lave uh, John Carter for Mars Nå for helvede yeah. oh. For Disney Nej ikke for Disney Det var før det Disney Jeg tror det var okay. Paramount, så... Det havde været og, og, og for dem der ikke ved det John Carter på Mars Er en klassisk eksempel på øh, 30'er øh, Ray Gun Romance øh, Science Fiction, science fiction ja. okay. Skrevet sammen på Edgar Rice Burroughs, Som ja. også skrev Tarzan Lavede en 14 romaner mm. ja. Omkring John Carter på Mars Disney lavede til en film I 2012 12. 12, øh, Som floppede Som næsten stort. bankrottede Disney Aller, det var virkelig ja. Men det, virkelig, virkelig det kunne mange. have været et interessant projekt. Ja. Ja. Det synes jeg også. Jeg tænker, at John Carter kunne godt være sådan en, vi, øh, vi samlede op på programmet. Ja, ja næh, jeg vi den for nylig, den er ikke. <laughs> Jamen med det, så slutter vi af fra Sky Captain and the World of Tomorrow. Det var desværre ikke en, uh, en, en glemt perle, men nok nærmere en lidt fejlslået en af slagsen. Men vi, ja. vi, vi vil den gerne. Ja. Lidt alligevel. Den mm -hmm. får kærlighed med her herfra stadigvæk. Næste gang, så er det min to til at vælge Jeg har valgt en film Som er øhm, Det er, hvis man har set Welcome to the Jungle Med The Rock og Sean William Scott Og man har tænkt, uh, hvorfor laver de ikke flere film sammen Så kunne den her være måske et svar på, hvorfor ja. Vi skal se en film, der hedder Southland Tales Som <laughs> muligvis er den ene af de dårligste Anmeldte film, der har premieret på Cannes Nogensinde, og så tænker du Har The Rock været på Cannes? Ja, det har han været i 2006 Og det glæder jeg mig til at snakke Rigtig meget mere om Vi har været Filmers du har til tredje afsnit Tak for det